3, ¡go! No me sensi All this completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron Pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyos es fácil que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que pone a las manos al fuego por ti me tratas como una más De tus antos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Sita. Diu això. Felicito, viene, és una cançó que durant tot aquest estiu ens ha anat donant voltes i voltes al cap. Continuar. Shakira Rau, Alejandro, te, te felicito. Hecho, te felicito viene, Quan són les 11 i 3 minuts d'aquest matí de dissabte 17 de setembre del 22? A flashback hem d'una tret de sortida a una nova hora d'èxits que, a més a més, és la darrera que passem plegats avui. No més existir Amb Àlex Mata Ja que a partir del migdia arriba el Lucià Ferrer i tot el seu equip amb el vermut, que no pot faltar Dissabte rere dissabte Ara flashback, Imagine Dragons, EID, NME Bon dia! wake up to the sounds Of the silence that allows For my mind to run around With my ear up to the ground I'm searching to behold The stories that I told With back is to the world That was smiling when I turned wall as praying for my phone and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worshipped in the mind. pray for me i'm praying that's mighty hope for me I'm staying where nobody supposed to be but posted being a wreck of emotions ready to go whenever you let me know the road is long so put the thepedals to the flow to entry my trail my energy unavailable I'm gonna telling my way go hey when I fly on my try to the top I've been out of shape taking out the box on my national not I blasted off the planet rock that cause catastrophe and it matters more because I had it than I had I thought about aboutreaking havoc on an opposition kind of shocking then when a static with position I'm automatic or the back ain't talking second packet pack it, pack it up on panic batter bad up who the bad it don't matter because we should El sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser... Els números 16, 25, 27, 41 i 45, sols el 3 i el 9. Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Vista de les festes. Més de 70.000 persones l'han viscut i tu no t'ho pots perdre. Torna l'espectacle itinerant més impressionant de les terres catalanes. Torna. Party Tour. Aquestes diu tindrás una altra oportunitat per viure l'espectacle definitiu de Flashback. La Party Tour. Amb Andreu Preses, Mararans, Marc Frigola, A Gran Germán i Carles Pérez. Va parir Tour L'espectacle que has estat esperant Ha tornat El 17 de setembre a la plaça del doctor guardiat de Rubí Barcelona Barcelona PlayStack 106.1 Ja tenim llesta la cabana de sempre Els coixins al seu gust De plomes pel senyor i ergonòmic per la senyora I ens hem pres la llibertat de deixar fora del minibar Les ampolletes d'aigua Perquè estiguin a temperatura ambient per cuidar el coll de la senyora. Super sou cap de setmana de l'onze. Canabte i diumenge pots veyar un premi de .000 euros al mes durant 20 anys, més 3000.000 euros al comtat. Ben acostómati. A tots els que jugueu a l’onze, ben jugat. Juega responsablement i només si ets major d'edat. Aconsegueix amb el Diari Sport la revista Extra de la lliga de la nova 22-23. 75 pàgines amb la informació i la fitxa tècnica de tots els equips, les estrelles i molt més. Ja a la venda als quioscos. Sport, sempre amb el futbol. Sabem que tens molts plans i somnis per complir i a Cofidis volem estar al teu costat. No esperis més i fes-lo realitat abans que les condicions del mercat empitjorin suposant un major esforç per a tu. Sigui quin sigui el teu projecte, el moment és ara. Truca'ns al 900 84 12 15 o entra a cofidis.es per a més informació. Cofidis, compta amb nosaltres. La llum, la gasolina, el cistell de la compra... En un moment en què pagues més per tot, paga menys per entendre-hi més. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi amb un únic pagament de 29 euros fins a setmanys. Santa, entendre més ara et costa menys, només amb el periòdic. A Cofidis pots sol·licitar fins a 60.000 euros sense canviar de banc. Truca'ns al 900 84 12 15 o entra a Cofidis.es per a més informació. Cofidis, compta amb nosaltres. El 30% dels infants pateixen problemes visuals que no sempre detectem i que afecten de manera directa el seu rendiment. A Cotet vetllem per ells i per això aquest mes us regalem una revisió completa i si cal us oferim unes divertides ulleres graduades des de 69 euros. Cotet, cuidant els teus sentits des de 1902. 120 anys, la visió d'una família. Tornar a la rutina després de vacances no sempre és fàcil. Però quan no tinguis temps, recorda que Veritas, els plats cuinats de la cuina Veritas, són ecos, sants i boníssims. Més de 20 plats per escollir amb l'envàs compostable i per només 3 euros amb vin amb el nou bo de la cuina. Veritas, alimentació ecològica per tots i per cada dia. Renoi. Papi, tu a què et dediques? Sóc enginyer de cotxes híbrids. És una feina molt tècnica, vol temps, és com ara... Tu no tenies deures per fer... Gama Renault Litec, difícil d'explicar, fàcil d'entendre. Amporta't -te el teu Renault ara i no comences a pagar quotes fins l'any que ve. Amb Renault Kercing. Consulta en les condicions a Renault Punès. Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya. Arriba Lidl la setmana XXL en formats estalvi al millor preu. 200 grams de pernils serrà ara per 2 a 69, t'estalvies un 25% i amporta't els nostres packs de pizzas XXL des de 3 a 49. Lidl, marca la diferència. 6 d'octubre Sexeni Miqui Núñez Anna Mena Oques gràcies Tens miopia, hipermetropia o estigmatisme? A l'Institut Oftalmològic Tres Torres tenim la manera més eficaç per corregir-ho amb el láser a Maris 1050 Elimina una diòptria en un segon A IOTT cuidem la teva vista Demana cita gratuïta al 93 298 79 o iott.net Elimina una diòptria en un segon The Hole X arriba a Barcelona celebra el desè aniversari del show més canalla amb Canco Rodríguez Alex Odogerti, Víctor Palmero i Eva i Santa com a mestres de cerimònies Sir cabaret, burlesc i irreveranci i sensualitat des del 2 de desembre sota la nostra gran Carpa al Port Vell, entrades a la venda a theholeshow.com a Mobles, la fàbrica, no deixarem ni un coixí. Per reformes, liquidem tot el nostre mobiliari d'exposició amb descomptes de fins a un 60%. Amb el transport i muntatge gratuïts. Visita Mobles, la fàbrica i no deixis passar aquesta ocasió única. Per reformes, descomptes de fins a un 60%. A Barcelona, Rocafort 142, obert al migdia. Parking gratis, la millor botiga de mobles i decoració. Tu, tu, tu has vist ja el cartell d'Estrelladam de la Mercè? A l'Iz, als Catarres, 30 u fam. I anem junts, oi? Sí, l'he vist i Santa Salut i de la Fe i les Flores Azules i també Marcel i Júlia Els concerts de la Mercè d'Estrella d'Am es viuen mediterràniament el 23 i el 24 de setembre a la platja del Bogatell el teatre és molt car, el teatre és molt car. Si tens menys de 30 anys, estalvia pasta amb el Secret Jove. Entrades amb el 50% de descompte a l'Auditori de Granollers, al Teatre Auditori Campelots, a Llevant Teatre i a la Nau b Fins a quatre entrades per espectacle. No incloguis els pares, que no cola. Amb el Secret Jove, entrades a meitat de preu a cenagran.cat. Flashback. Flashback Flashback De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som Flashback. La ràdio musical que més s'escolta a Barcelona Hey, it's Lunar Sex hey, hey, hey, hey. Songs called one two three uh need a boy you can cuddle with me all night give me one let me long be my sunlight tell me lies we can argue we can fight yeah we did it before but we'll do it tonight that afro black boy with the gold teeth the dark skin looking at me like you know me i wonder if you got the g or the b let me find out i see coming over to me yeah. this day's going too lonely i'm missing out of Don't no forgive and love away By You know it's all to define in these times But I got nothing but love on my mind I need a baby while I'm in my prime Need an adversary to my down and weary Like tell me that's life when I'm stressing that night Be like you'll be okay and everything's all right oh uh, Let me in nothing cause I'm not wanting anything But you're loving your body in a little bit of your brain I'm done for giving, love away, but I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right like when it's late night and it's just and my dreams. So I want someone to love. That's what I really want. I want someone to love. That's what I want, és Lil Nas X a Flashback En aquest matí de dissabte matí d'Èxits, Nil Moliner des de Flashback Adaptant al mític tema de la oreja de Van Gogh, la playa No sé si aún me recuerdas mm -hmm. Nos conocimos al tiempo Tu el mar i el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Fins hey. demà! Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Y un día verás Que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Despedida what you came for. Barcelona Rosa Exacte la Rosalia és una de les segurament cantants del moment ens ha regalat la cançó de l'estiu del 22, una cançó que ja no fa falta. ni presentar despejades de l'antena de Flashback només èxits. En un minut ens plantem a dos quarts del migdia al terrassenc' d'Ammy ja el tenim per aquí preparat amb el seu supermercat. Tot un enamoradís Potser que no és el lloc indicat Potser esperàvem la primera cita més intimitat Jo creia que era tard per tornar a estimar Que això d'enamorar-se estava caducat Sempre vaig amb pressa, re preparat Culpo meus errors, el signar zodiacal. Però això que hem passat molt heavy, sembla un guió de pel·li M'he enamorat de cop entre sucs i refrigeris Mira quin misteri, el que em fas té molt de mèrit No et coneixia i ara volo complar o deli Però quan soni aquesta cançó Entre els avisos de les promocions Tinc una oferta i no pots dir que no M'he enamorat al supermercat Puja la calor a la secció del congelat M'he enamorat al supermercat He trobat l'amor al lloc menys esperat M'he enamorat al supermercat I ara per fi tinc la sort de toscar enamorat al supermercat per buidar el rebost per tornar-te a veure un altre cop per fi jo que sempre trigava a anar a comprar tinc de client habitual VIP i estic en oferta tu hauries de pensar sóc quilòmetre a zero producte a proximitat i és que m'he enamorat i encara no sé ni com en un supermerc M'he enamorat al supermercat, puja la calor a la secció del consalat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat, i ara per tinc la sort de costat. M'he enamorat al supermercat, de com has deixat el cor supermercat. Potser que no és el lloc indicat Potser esperàvem la primera cita més intimitat mm -hmm. La ràdio mm -hmm. oficial del Tèxics The club isn't the best place to find the lovers at the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and we talk slow And come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance now my hand, stop it, the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me coming now follow my lead I may be crazy don't mind me say boy let's not talk too much grab on my waist and put that body on me coming now follow my lead come coming now follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you'm pushing for like a magna although my heart is falling Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you Everyday discovering something brand new well, I'm in love with your body Well I'm in love with your body Well I'm in love with your body Well I'm in love with your body, well, body. Well, body. Everyday discovering something brand new i love with the shape of when <laughs> we we let the story begin we going out on our first date mm. you and me a thriftie so go you can eat fill up your bag and i fill up the plate mm. we talk for hours and now it's about the the sour and how your family's doing okay mm. and even getting a taxi sitting the back seat the driver make the radio play and i'm singing like girl you know i want your love your love was meant for somebody like me come now follow my lead Maybe crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me, I'm coming now, follow my lead, I'm coming now, follow my lead, mm -hmm. I'm in love with the shape of you, We push and pull like a magnet, but my heart is falling too, I'm in love with your body, last night you were in my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 Come on be my baby come on come on be my baby come on come on be my baby come come on be my baby come on come on be my baby come on come on be my baby come on i'm in love with the way you look at me like a magnet and my heart is falling to i'm in love with you body. It's like you maybe discovered something I'm in love with your body Come on baby Come on Come on, in love, come on, come on, come on in love with your body Come on my baby Come on, come on baby. in love with your body something I'm in love with the shape of you love i'll never let it die can't be touched by no one i like to see them try hi que l'antena de flashback el seu debut musical es diu Infinity i aquest estiu ha estat molt de moda al joc de l'1 al Bàsicament és, estic amb una persona i diem va, de l'1 al 10 no llepes al terra de l'estudi de flashback i si aleshores els dos diem el mateix número, doncs ens tocarà llapar al terra de, de l'estudi de flashback, mira I això expliquen explica en que, en el seu cas, han llapat al terra d'un tren de rodalies. He perdut un galo al què, i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat del al mil, i he de declarar el meu amor de gamberro. I quantes coses han passat, crec que m'he enamorat. He sentit papallones a la panxa i m'has catat. Els nostres l'han a mi me n'han baucat. Vam fer jugar a un joc que diu de l'U al que surts amb mi aquesta nit, de l'U al què, om�ousem la cel. de l'U al què, om הנ al què, om� al què, de l'U al què. De l'U al què, surts amb mi aquesta nit, de l'U al què, omillionades a el partit, de l'U al què, de l'U al què, del-u al què. De l'1 al que, de l'1 al que, l'Elias Apostant allà pel terra d'aquest tren de rodalies I qui ho diria Que ens ho acabem un també la tonteria Quantes coses han passat, crec que, que m'he enamorat I He sentit papallones a la panxa i m'has catat Els tetes l'han i a mi me n'han babucat M'han fet jugar un joc que viu mm -hmm. Què he perdut, que he perdut o no Ah, I tu també has perdut ara, que he perdut, he perdut o oh, no. Mai més tornaré a jugar. Dalú al que surts amb mi aquesta nit. Dalú al què, un John d'Erem Charlie Pee. Dalú al què, Dalú al què, Dalú al què. Aquesta tarda vull trobar-te en una terrassa jugant a cartes. Que se'ns pongui el sol i tinguem una manta. Que i jo fanta Aquesta tarda vull trobar-te Escolta Trapeto empenjant la maca I jo et desafio a jugar-te-la per mi, ja que et quedis a dormir I quantes coses han passat Crec que m'he enamorat He sentit papallones a la panxa i m'ha escatat Els meus tetes l'han tramat A mi m'han embautat Vam jugar a un joc que de l'1 al que surts de mi aquesta nit De l'1 al que vas em el partit De l'1 al que, de l'1 al que, de l'1 al que He perdut un de l'1 al que I ara no m'atreveixo a fer-ho M'han encertat de l'1 al mil I he de declarar el meu amor de gamberro Queda <fixi> amb Sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba combi Saibi Salir a las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y no fuimos en... Buen apartamento, en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos a hablar Y con la nota rápido no quiero... Bizarrap. al costat del Canari Quevedo és una de les cançons que no hi faltaran aquesta nit a la darrera parada de la temporada del Vaporitor a Rubí parlem de la Vizarap Music Sessions número 52, també popularment coneguda com Queda T des de l'antena de Flashback i parlant d'himnes, a punt per recuperar el del 2009 Black Eyed Peas, I Got a Feeling abans Purple Disco Machine, In The Dark I in the wilderness i was should have fallen apart the pain you caused cut so deep truly was a work of art on design the temptations did all the hit let's go to the flashback flashback i got a feeling that tonight's going cançons que t'arriben al cor without you de Kid L'Heroi, a l'antena de Flashback Només èxits en més o menys 5 minuts, arribem a les 12 del migdia, cosa que vol dir que toca fer el vermut amb Llucia Ferrer i companyia A Flashback Només èxits Àlex Mata Per cert, el darrer vermut de l'estiu Quins ho diria, eh? Álvaro Soler, tòpic, sonantxa de fons, solo per a ti Ens escoltem de a les 9 Adéu-siau Le tengo miedo al silencio Tan lejos, tan lejos de ti Tus plumas bajo la luna Preguntan, preguntan por mí Y que no tengo tu voz Igual es lo mejor Pero ahora duele tanto así Y ya no tengo donde ir Si no estás aquí No nada que... de lo que fuimos mi recuerdo está lleno de luz y aunque ahora no estemos bien sé que algún día parará de llover y al final ya veremos la luz yeah. y ahora que no tengo tu voz igual es lo mejor. para ti oh que siento que solo canto al viento tantos versos solo para ti solo para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 Don't call me up, my friend said you were a bad man I should've listened to the back then And now trying to hit me up again nah, nah, nah, nah. I'm del migdia. És dissabte. Toca fer el vermut a flashback! Sí, senyor! Avui en directe. Que bé, que bé! Quines ganes la gent de Vic. I jo també. I jo també, la veritat, perquè m'agrada molt fer parada a casa meva, a la comarca d'Osona, a Vic, i a més a més a un lloc tan bonic, perquè estem als peus de la catedral de Vic. I un dissabte que avui Vic està a patar, perquè... Mercat, a plaça, evidentment, Mercat de Música Viva, i només faltava amb nosaltres, és a dir, el vermut de Llucia Parrer. Per tant, fins a les dues del migdia farem un vermut espectacular aquí als peus de la Catedral de Vic. Avui també amb oques oh, grasses de la fe. Podeu aplaudir, eh? Podem aplaudir que tenim un cartell espectacular. El Nil Raurell, que avui juguem a casa seva, i vam dir, home, oh, per favor, vine, i ens farà un rànquing d'aquí un no re, d'uns vídeos virals i del que més sona i es veu a TikTok, que riureu molt, us aviso. Després també tindrem la Renata Sant i l'Arnau Marco amb maridatge de vins. En fi, hi ha una cosa que haig de recordar, perquè hi ha molta gent que entre setmana em diuen, Lucià, vull venir al Vermut, però sempre està ple. Bé, els doncs, quan diu la cançó de toques Grasses, ho patem. o estem patant bastant i estic molt content que funcioni tan bé. Per tant, gent de Lleida, de eh, Martorell, Tarragona, Barcelona, Girona, Cadaqués, apunteu vermut radioflashback.cat. És el mail per enviar, eh, per venir de públic. Per tant, afanyeu-vos i radioflashback.cat perquè la setmana que més estarem eh, a la Sivila, a Lleida. Eh, I, a més a més, amb els protagonistes de la pel·lícula El Carràs, eh, que ha estat, a més a més, seleccionada, ja ho sabeu, aquesta setmana, per representar eh, a Espanya als Òscars. També després anirem a Martorell amb Liona i Gina Pedrós. A Tarragona, amb l'Holalla Moreno. Al Palau Robert, atenció, Clara Segura, Dross d'actriu i que ara està dirigint i ha estrenat la trena. Uh, I també Jordi Hurtado, aquest presentador de televisió, que per mi que dorm un congelador, perquè fa 25 anys que està igual al punyatero. I també uh, Verónica Blume. En fi, tenim molts convidats i molts vermuts per fer, però avui, aquí Vic, un cartell espectacular. A moques gràcies i de la fe. D'aquí uns no res els tindrem amb nosaltres. Dit això, ja corre el finzano, les patatetes, ara trobem els musclos, i avui, ja que sóc a Vic, faltava una cosa, que diu, si no sóc a Vic i no tinc llangonissa semicolar de Casa Cendra, no és el mateix. Però, home, per favor! Home, vaig dir, tu! Oh, I ens han portat una llangonissa per tots vosaltres, perquè com que aquí a Osona no en mengem gaire, de llangonissa, que no és gaire bona, doncs avui ho rematarem també amb aquest producte de Calité, de Casa centre dels Amics de Casa centre. Dit això, uh, escoltem Camila Cabello. Bam, bam, i d'aquí no a res, el Nil després l'alcaldesa, l'ANR, que ens ha d'explicar moltes coses de... de... Vaja, és que avui és un dissabte que ho teniu a petar, això, eh? Vaja, no sé on aparcarà la gent. En qualsevol cas, comencem amb Camila Cabello i posem fil a l'agulla. Som-hi, va! I said, ocean, I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now mm -hmm. Couldn't ever imagine even having doubts But not everything works out no. Now I'm out dancing with strangers You could be casually dating Damn, it's all changing so fast I see it loud Les 12 del migdia i 6 minuts en directe des de Vic. Avui fent el Vermut en aquesta parada, en aquest lloc tan bonic. I avui era un bon dia perquè torrés en Nil. Però deixeu-me fer un parèntesi perquè eh, poques vegades dono les gràcies a tot l'equip que m'acompanyen al Vermut fent la ruta per tot Catalunya. I avui, a més, tinc una bona notícia i és que la Belén... Ara demanaré un aplaudiment per ella, que és la nostra fotògrafa, que és molt bona. Mo sí, sí, sí. Un moment, un moment. Parlar no li, agrada, no, no li agrada gaire. No li agrada gaire. Però la Belén... Aquesta setmana eh, ens ha confirmat que serà l'ajudant de muntatge d'una sèrie de Netflix que es dirà El Cuervo en Llames i que és eh, l'argument del crim de la Guàrdia Urbana eh, amb protagonista Úrsula Corbero, King Gutiérrez... Qui més hi ha? Isaac Ferri. Isaac Ferri. Eh... I tot això ho muntaràs tu, mm -hmm. ajudant de muntatge. Ajudant de muntatge. Ajudant de muntatge. Mireu quins cracs que tenim aquí al Vermut. Me n'alegro molt d'aquesta feina i no ens deixis, eh? No, no. No, no ens deixis per l'Úrsula Corbero, eh? Per favor, eh? Vinga, ja pots fer fotografia, reina. Un aplaudiment per ella, per la Melen. Home, que està molt contenta i hem dit, avui ho direm, que coi. Per que va dir ningú que fos barcunya de pau, ma va, què coi? Ah, Nil, com estàs? Molt bé, tenia moltes ganes de venir. Oïe, oh, va, a veure, no t'ha costat molt perquè estàs a cinc minuts de casa, buger. No he quedat, això és veritat. Avui me he tard. Sí, molt? va, avui, avui tenia eh, el temps just, no? Avui tas levantar. Sí, no vegades quan he donat a la ràdio me me llevar molt tarda. Sí, no és l'únic. El... No sí, no avui... Que t'hi va a estarte eh? també, no, no, no ens no enganyem, eh. Hostia. Bé, dit això, avui venint a vi, que eh, don't evidentment van dir ni de venir, eh, i a més, a més ens ha preparat un rànquing avui molt divertit. Sí. Estigueu amb els amb que ens presenten el Nil, perquè són uh, els vídeos més virals. Correcte. Que s'han... Els més virals i divertits. I divertits, que hem conegut darrerament i després un rànquing de TikTok de coses que ho estan patant a TikTok, que a mi m'ha molt bé, perquè jo no he entrat en aquest univers Farem una mica un joc. Un joc. Amb el tema de TikToks. Perfecte, doncs va, el primer vídeo, Nil. Doncs mira, ja que hem parlat de el cuerpo en llames. Sí. Per cert, Úrsula Corbero, sí. fent de Rosa Peral, tu la veus? A mi m'agrada més... Mira, si la... vocalitza més que a la Casa de Papel, que problema. També és veritat, perquè a la Casa de Papel Sempre parlava molt baixet. Hablan així, como muy, sí. muy, muy... Muy profundo. Muy profundo, sí, sí. sí. sí. Rosa Peral, eh, i a mi m'agrada Rosa Peral, sí, eh? Sí, eh? sí. Bé, deixem aquí, va. Deixem va. un jardí, va. Sí. Primer vídeo, va. Uh, el primer vídeo viral, aquest no tenim àudio, perquè sí. tots els vídeos uh, que hi han penjat sobre aquest fet sí. que, va, que va succeir en un casament, ara l'explicarem, sí. doncs uh, són els típics vídeos que s'editen amb música de fons i no s'acaba d'entendre ben bé el que passa. Molt bé. Què va passar La en aquest qüestió... casament? D'això jo n'hi dic una parella on fire. Parella on fire. Una parella on fire. Resulta sí. que en un casament de, dels Estats Units... Sí. Quin és el protocol de quan et cases, doncs, uh, casen els nobis, no?, qui sigui. Sí. I després han de fer la típica, el típic caminet que han de passar pel mig de... Clar, aquí la catedral, doncs, tindria la catedral. tota la gent a fora fent fer un passadís. No passis que és quan estira l'arròs. L'arròs sí, bé, a vegades tiren pètals de, de flor, no? no? De roses o... per, per què tradicionalment estira l'arròs? Jo no ho sé. Doncs, ara m'enganxa. Algun sap del públic això? Algun historiador? És típic que tothom fa ja per per protocol o alguna vegada hi estira l'arròs. Bé, eh, uh, podeu buscar-ho a Google, eh, si voleu. No, que la... És és pregunta de si pots, eh, això, una mica. una mica, sí. Va, doncs què? Total, la qüestió és que aquesta parella va fer una cosa que, que el públic no s'esperaven. I resulta que està tot gravat, podeu buscar a internet, si sí. poseu... Um... Bode on fire. Bode fire, sí. que ho, ho, ho trobeu molt fàcil. Hi ha molts vídeos d'això que va passar. Sí. Comencen a fer el caminet i de cop esclaten en llama En, llama, en, llames, en, en, llames, en llames, sí, en llames, molt bé. El es... català correcte passa. Sí, les que escupen. Sí. <laughs> esclaten en flames. Però per què? Perquè resulta que els dos són dobles d'acció. És aquella gent... Lo que Phantom Chris que Phantom Chris sí. que no té un doble que li faci, sinó que és ell. Sí. sí. Pues... És dir, això va ser una sorpresa que van, va ser no sorpreses, van casar, comencen a fer el caminet, dos... tota la gent allà per oh. I es allà. Sí. no, apartat. I tota massa va apartar i sí, aquest van començar a... a córrer, no caminar, corra perquè a córrer, clar, que allà, cremant. A correr cremant, van fer re, ja, eh, surt, 5 6 metres, se ceuen a la terra, se jupen al terra i un senyor amb un extintor darrere els va ruixar i ja està. I, I després van veure que no era els dubis, entenc. No, no, eren els noves. Ah, eren? Eren els noves perquè els dos són dobles d'acció. Els oh, dos es dediquen doncs, doncs a fer salts que... impossibles. El, el, el públic, perdó, els assistents al, al casament potser es podien esperar alguna cosa si els dos érem dobles sí. d'acció. Poder sí. Però vaja, ha sigut un dels vídeos virals que té milions de reproduccions. Sí, eh? home, que ningú s'ho espera. Això no, clar, no, no, no, no, Veure uns novis que comencen a... De, és que o, cop... a cremar. O han pecat molt i la casa de Déu els està castigant al minut 1. Ja, ha passat alguna cosa aquí, eh? Bé, uh, escolta, uh, segon audio, que sí. aquí sí que l'escoltareu, i atenció perquè avui no direm el nom d'aquest senyor, però sí que uh, s'ha fet molt famós per què? Ai, això dels influencers? Sí. Mira, n'hi que em cau molt bé i n'hi ha que no. Mm. Hi ha un senyor, que no direm el seu nom... Per fer-li més publicitat, sí. Correcte, que es dedica... Que ja ha patit lo seu, eh? Sí. Que es dedica, o es dedicava, perquè em sembla que ara ja hi ha ja no res d'això, es dedicaven a restaurants, bars... Era un influencer gastronòmic. Influencer entre moltes cometes. Sí. I el tio estava fent un directe, no sé si el feia per Instagram... Per YouTube, no? per YouTube, doncs sembla per que era I què et sembla si l'escoltem primer? Escoltem l'àudio d'aquest fenomen. Where he go? Lucía, maravilloso el sitio. Me ha gustado mucho, me han seguido sitios. Muchísimas gracias. Hombre. Sí. Que tengo que pagarla. Sí, que pagar? Bueno, pues entonces, eh, claro. O Espera que hemos sí, entrado en, en, un, en un problema. Entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer. Te va a salir, te va a, a salir un pelín más caro. Claro, pero cuando yo te he dicho que comía solamente cosas gratis, justo antes de morder esto, yo voy enseñando sitios y haciendo promociones a lugares, Eh, claro, no te voy a pagar dos euros por esto claro. Lo acabo de hacer Dos no, euros, ¿eh? hombre, cuando te he dicho cosas gratis eh, Me refería justo a esto ¿A mí? No, no, no, no, no, no, no, no cuidado, cuidado, cuidado, cuidado No empecéis a poner reseñas malas No empecéis a poner gilipolletes en las redes sociales Lo que pasa es que les va a llegar una factura De la promoción que acabo de hacer Que son 2.500 euros Por la mandar a mi empresa, no te preocupes ¿Perdón? Eh, vale que passen muy buena tarde, sí, si muchas Te puedes quedar en cambio. És a dir, és a dir, a veure, fora, fora aquest sí, panell. És sí, sí. a dir, tu entres... Uh, Sóc en... en... un influencer, entro al teu bar... Entres en un bar en di... una franquícia que es diu el botat de família... És igual, és igual, és això? igual. I et uh, dic que jo uh, vinc a menjar, no? Perfecte. Uh, i que a més a em més, foto un entrepà o era un sàndwich un o entrepà, una empanada i el tio es connecta a Youtube on presumptament té milers, milers de seguidors Correcte. i li, li està fent la promoció d'aquest entrepà sí. i a l'hora de pagar diu no, no, perdona, si jo t'he fet estic fent una publicitat aquí a Youtube brutal i, eh, en tot cas, jo t'enviaré la factura de la publicitat Clar. que t'estic fent per 2.500 el, el que no s'escolta l'àudio és la, la, la noia, la, la cambrera o la treballadora sí. que estigui allà que li està dient, um, tu no m'has dit res, tu no m'has dit res que faries una promoció, tu, tu... ara m'estàs fotent aquí amb un compromís, que no sóc ni la jefa ni no. res... I al final, aquest tio, uh -huh. ja sabem com funciona Twitter, ja sabem com funciona mica sí. els xatxos socials, hi ha molt odi. Sí. I amb aquesta pedanteria que, que porta aquest senyor... Doncs, Però l'han castigat, eh, Evidentment va rebre. Li van tancar el compte de, de YouTube, tot, vaig llegir... Tot, tot, tot. Perquè el tio tot, anava tot, a qualsevol lloc, fins i tot va anar, vaig veure, en un lloc a comprar-se un culleret... Sí. Va comprar-se, no? A, a, a, a, a robar, a robar. agafa sí, sí. Agafo un culleret, me'l poso muy bonito. Gràcies, adiós. Sí, sí, sí, I a la botiga diuen, perdó, com que adiós? Euros. Sí, sí, sí. No, no, és que jo t'he fet una publicitat... Per, no, clar, per... anirem allà amb el german en Roca. Eh? Sí. Moltes gràcies. Sí, sí, vés, a, vés al celler... Estava molt bo. Vé, perdona, vés a veure en Jovany i, i marques <ríe> sense apagar, <ríe> que et perseguirà amb la moto. Va, escolta, el, el noi de les barreges estranyes, Ai, aquest mira, vídeo viral, què és això? Mira, mira, mira, aquest noi, mira, de veritat, jo el vaig veure amb això típic que es fa TikTok, que un reacciona un altre i es comença a fer sí. una cadena de reaccions, i vaig dir, aquest noi, però què fa? Ja sabem que la, la gent, eh, a vegades en fet certs tipus de barreges de culinàries, doncs la gent sol ser molt imaginativa. Jo tinc sí? una meva amiga, sí? literal, que li agrada el plàtan amb ketchup. Plàtan amb ketchup? Sí, sí, es menja els plàtans amb ketchup. Però li agrada, de veritat? Sí, li agrada, se'ls menja. O, o és l'única cosa que té la nevera? I no, diu, no, no, avui? no, plàtan amb ketchup, hòstia, que bé, quin gust. Molt bé, i aquest, i aquest què fa? I aquest, escoltem-lo. Escoltem aquest noi, a veure, atenció. Hoy voy a enseñar cómo hacer un bon colacao, porque el colacao a mí me gusta con grumos, pero també, Con mejillones. Primero, echaremos los mejillones. Perdó. De, de Conserves, Dani. Sí. Això és quan llença... Luego echaremos el Els músculos. Prueba una de leche. leche. Imagina't un got. I després se sent com vomitor. Colacao con mejillones. Míralo sí. como bien queda. Míralo. Se Míralo. Que bona pinta tiene. Como bien queda. A veure. Ara s'ho veu? Està... Tu ara imagina't Home, per esmorzar. El, el to de veu d'aquest noi no és el més llest de la classe, no, eh? No, no. I tu ho veus una dir... mica i tampoc, tampoc ho diries, eh? Que, que a simple no. vista. Colacao con grumo y con mequillones. És a dir, l'esprim per anar a, a treure-ho tot cap a lavabo. Però, mabu. a més a més, és que si et poses en el en Instagram d'aquest sí? noi, sí? en el TikTok, té tot de barreges estranyes. En un altre també fa berberechos amb llet condensada, coses així. Unes barreges mo, molt interessants que tant pot ser com per esmorzar, com per fer el vermut, ah, eh? una mica, acompanyant amb el cincano. Parlant de, de músclos, ara és traurem nosaltres de veritat, sense cola cau, de conserves d'ani, les olives, les patatetes i si voleu més tinsano, només heu d'aixecar el braç. I la llangonissa, evidentment, la semicolar de Casa Cendra. Després anem per TikTok? O en tens encara un? En tinc un més. Va, vinga, ràpid. Tinc qui tinc un més. Disney... Sí. tots preixem Disney. Ui, la polèmica, ja sé on vas. No, sí, la polèmica. Bueno, Disney sempre, a la que treu algo o a la que anuncia alguna sempre sí. hi ha una polèmica diferent. Sí. La nova és que la sirenita, la, la sereneta, o com seríem, la sireneta, de tota la vida havia sigut una sirenita blanca. L'Ariel sí. era blanca amb, sí. el, amb el cabell vermell, no? Doncs ara resulta que la nova sirenita és negra. I negre. quin problema hi ha? Això és, el, això és el problema, que no hi ha cap problema o hi ha gent que intenta buscar-hi un problema aquí. Home, perdó, els de Vox deu fer una setmana que no dormen, no? Ui, els de Vox fan una setmana que no dormen. Va, eh? sí, sí, una, no? una xireneta negra. Xireneta negra, sí, sí, home, sí. primer de tot, no existeixen les negres. Però sí, pare... no existeixen les sirenitats. Sí, sí, sí. sí. Bé, la qüestió. Ja s'ha fet molt famós gravar les reaccions de les nenes negres sí. veient el tràiler de la sirenita. I n'he portat una, perquè és molt maca. A veure, la ver, escoltem la reacció, Ai. va. Think I think she's brown. I think she's brown. brown. Ariel. Wow. Brown Ariel is cute. Brown Ariel is cute. Brown. brown Ariel is cute. brown... Sí, la nena, I al mean, sí. veure's representada realment s'emociona. Sí, sí. Hi han varios vídeos que, que circulen per YouTube i per sí. les xarxes de nenes plorant emocionades a veure un Ariel negre, que això ens demostra que en fa el, el, el color de la pell del de, de que sigui és el que és el menys important. La qüestió és que això està enfocat a un públic molt concret i aquestes nenes, siguin blanques o negres, els està agradant. segur que les agradant. blanques no els hi molestarà tampoc. Segur que, fi, que no. Se n'acaba traient polèmica de tot. Bé, passen tres minuts d'un quart d'una de migdia. D'aquí no res. Uh, els, bé, són eh, els... Com es diuen? Les apostes no, més... Els reptes. Els, els, reptes, els reptes, challenge. Els que no challenge, de els challenge de TikTok. Però abans, Harry Styles, Asit Wars, i tornem des de Vic. Va, som-hi! que calgui. I tu, només les ganes de gaudir del cap de setmana. A Flashback, el vermut de Llucià Ferrer. Camí de dos quarts d'una del migdia en directe des de Vic, des de la plaça de la catedral, i amb el Nil Raurell, que ens ha explicat quins són els vídeos més virals. Alguns fan rabieta. Alguns sí. I ara eh, quedarem eh, esma perduts, escagallonats amb els challenge. I hi ha que, que no té feina o que... Sí, TikTok, TikTok és una selva molt, molt estranya. A més a més, et eh, dius que Portes cinc Challenge, sí, però... Algun dels cinc Challenge me l'ha inventat i haurà, hauràs de dir, a veure si és veritat. Si vosaltres, perquè és que jo, pel que estic, pel que estic veient, tot són eh, bogeries, no el següent. Sí, són escarosos, bojos, ja veuràs. El primer, i ara vigileu si esteu menjant, explica. Sí, el primer és bastant fort. El primer es diu... <coughs> de Això hi ha gent que ho fa. Això hi ha gent que ho fa. Es va posar molt de moda, atenció, a l'època de forta del Covid. Sí. A l'època forta de Covid, a més a més, és a dir, sí. ja hi havia prou perills com a sobre anar a llapar una tassa de vàter. Correcte, la gent anava llocs públics, aeroports, restaurants, on fos que estigués per sí. fer, a les tasses del vàter. Mare meva. Una mica, per si no t'agradava el menú de, si estaves en un restaurant, doncs anaves allà i feies el postre. No Podria sigut una mica... A més, sí, que depèn marat. de quina tassa pot ser terrible, eh? Clar, no. Una tassa de discoteca a les 6 del matí. Ara, no, és, és, és, el, és el que estava pensant jo. Bé, uh, segon repte. Espera, espera. Creus que és veritat jo crec que és veritat. Què creieu vosaltres? Públic de Vic. Creieu que la gent per fer-se... És veritat? Toc, llepava tasta de vàter? O, o... No, aquí ens diuen que no. Massa fort. És veritat, o... és, veritat, és, veritat. és veritat? És veritat, és veritat. És veritat. No, no, no va ser algú que Aquest va tenir becau, eh? va dir gent que va fer. Aquesta parella d'aquí davant estan a punt de treure ja les patates. Va, eh, segon repte. El segon, el ripte de l'asfíxia. No té res a veure amb l'erotisme, no té res a veure... El repte de l'asfíxia. El repte de l'asfíxia és tan estúpid com uh, aguantar-te tu la respiració sí. o que algú t'apreti fins que no et quedis uh, amb aire. Que tornes verd ja i, i blau. al punt de desmaiar-te. I gravar-ho i penjar-ho de TikTok. Això és la gràcia de desmaiar-se i penjar-ho a TikTok. I aquesta és la gràcia. Si això ho fa però un perdó, però dins d'un par de 15 anys, els pares estan, bueno, I, I què té més mèrit? Si et desmaies més ràpid o més, més, més tard tot. Jo ja no m'hipos. No sé és si dir... van puntu això. Lo fa gràcia veure algú que es desmaia perquè li falta l'aire. Suposo que algú li fa gràcia. Creuo que existeix o no? Existeix o no existeix això? Sí, sí. La, la gent ho ha vist això. Sí, Existem? és, això vol dir que la gent ho ha vist. Sí, sí. Sobretot, la, la gent li interessa això a tu? El, el problema és que a TikTok eh, té molt públic molt, molt jove sí. i aquests tipus de retes sobretot es fan molt als instituts, als escoles, i és un problema. Home, sí, I els professors moltes vegades no saben doncs, què sí, fer. Sí, sí. Proven el nen allà negre al temps. No, no, hauríem de parlar massa d'això, no. Uh, mira, balcòning. Home, el balcòning sí que és veritat que a Magaluf, per exemple, a Mallorca estan farts. Però aquest any, com que ha fet tanta calor, s'ha sí. uh, fet una nova versió. De balcòning? De balcòning. El és... balcòning amb, amb vehicle, amb cotxe, sobretot. Com? <laughs> no pots llançar des d'un balcó amb cotxe. Bueno, però et pots llançar des d'on tu vulguis, amb cotxe realment. Si hi, una, si hi ha mar, si Madre. hi ha un riu, si hi ha un llac, tu pots anar amb el cotxe... I llançar-te. I llançar-te, directament. I, a més a més, ho solen fer amb cotxes d'alta gama, eh? I I Audis, Mercedes... Balconing amb cotxe Challenge. Sí, sí. I ho fa gent de... Okay. Fa aquest, de tot aquest el què? Món. No només són els oh. anglesos que venen a Magalhães. Aquest, aquest no m'alcoholes, aquest no. Aquest, no, aquest, no. Ah, va, aquest és mentida. Home, és que, per favor... Bé, que... bé, bé, bé. Cacà fàcil que, que ets. Va, no sent qués. Va, el quart. Quiz the dog challenge. Quiz the dog. Quiz the dog. Per és, però això vol dir fer pató amb, amb un gos? Això vol dir fer un pató amb un gos. Perquè un pató amb un gos li pots fer, però dels morros i depèn del gos. La, la gràcia és aquesta que s'ha de fer, saps a la part d'aquesta humida del nas? Sí. S'ha de fer el patollà. Perdoni, com es diuen aquests gossos eh, la raça que babegen molt, que els di costa molt respirar els als ah, als oh, bulldogs, al bulldog, bulldog francès. Fer. Uh, clar, fer un petó als morros d'un bulldog francès és diferent ha de, de fer-ho... La qüestió és que no és el teu gos, sinó que la gràcia és anar al carrer no a, a gossos de desconeguts que estiguin passejant i agafar-los agafar agafar ràpid i fer un petó i marxar. Aquest, aquest malcrec, mal mal us el creieu, aquest, sí? Aquest malcrec, ja ho veig gent. Que... Pues no. Ah, no? I pues no, ja espero que ningú <laughs> comenci a fer. Molt bé, ens colat, aquesta. Molt bé, ara estan bé. I la darrera, que és uh, throw, the air challenge. throw to the Air Challenge. Sí. És molt senzill. Es fa una rullana al terra, quatre sí. o cinc persones assentats, es posa un mòbil al mig, sí. mirant cap a dalt i gravant. I una altra persona comença a llançar coses a sobre dels que estan assentats, sí. de manera aleatòria. I poden ser coses... Poden ser un ancià, pot ser un... un coixí, qualsevol sí. cosa. I la, la gràcia d'aquest repte és que cada vegada els objectes que es van llançant són més perillosos. Jo he vist, fins i tot, sí. llançar... Una tele, una tele sobre el cap de les persones, o una escala. I això es grava, eh? I això es grava. Es grava. Creu que això la gent ho fa? Home, Creu acabes, que acabes, en acabes, en un, un, un moment, acabes de dir, jo he vist. Bueno, <coughs> també havia vist gent llançant. Jo no, aquesta la crec la que és real. És real aquesta sí o no? Ara dirà, no. Sí, sí, sí. Aquesta la gent la fa. Bé, tu fas això amb els teus amics? No, no, jo no. que facis coses diferents, eh? Sí, no pateixis. Molt bé. Un aplaudiment pel Nil us plau Farem una petita pausa per la publicitat d'Aquim Norrè. Parlem amb l'Alcaldessa, amb l'Anna R i després també Oques Grasses, de la Fe, la Renata, l'Arnau Marco amb de vins i ja ha començat a sortir la llangonista. Ara començarem a ser persones. Ara tornem. Dissabtes de 12 a dues. Dues hores amb la millor cultura de vermut. A Flashback. A Frit Ràbic creiem que passar bons moments amb els nostres és el que ens fa realment feliços. I quin millor moment que compartir un bon aperitiu junts al costat dels que més estimes. Ara més que mai, queda amb els teus i gaudeix del cocteleo de Fred Ràbic, distingit amb el Premi Sabor de l'any 2022. Fred Ràbic. Quedem? Els nous farcits de l'Espanyola no deixen ningú indiferent. Coneixes les pícares? Les noves olives de l'Espanyola amb autèntics trossets de jalapeño i amb el punt picant que les fa perfectes per qualsevol hora del dia. Un pica-pica sa, vegà i amb un gust tan innovador que ha aconseguit el Premi Sabor de l'any 2021. Què esperes per tastar-les? Pícares de l'Espanyola. Catània Escudier. Les úniques i veritables amb una irresistible combinació d'amella i xocolata. Elaborades artesanalment amb amella esmarcona mediterrànies. Recoberta amb un exquisit praliné blanc i un embolcall final de cacau en pols. Catània Escudier, El millor regal pels petits moments de felicitat. Barcelona. Barcelona. Flashback. 106.1 i tu, què fas per sentir-te ple de vida? El que veus i menges és molt important i els minerals són essencials per tu. Fombella t'ho posa fàcil. Un aigua amb una composició mineral d'origen únic que, a més a més, neix aquí. A l'espai natural protegit de les guilleries a Sant Hilari se cal. Fombella, omple't de vida. Dani t'acompanya en els millors moments. Comparteix el sabor de les millors escopinyes naturals sense conservants ni colorants. T'estalàs amb la nostra salsa per aperitius. Descobreix a Dani Ponès tota la nostra gamma de productes. Cloïsses, musclos, calamars amb salsa. Conserves, Dani, la marisqueria a casa. Cultura de tradicions, sabor i saber fer. Cultura de compartir, bons costums i el millor per la meva gent. El vermut és cultura. Gaudeix-la amb Cinsano, el sabor del vermut. Cinsano, cultura de vermut. El meu avi era calp. El meu pare és calp. I jo? Doncs jo m'he avançat i he anat a ITC Medical. A ITC Medical són especialistes en trasplantament capilar. Són superprofessionals i amb resultats més que evidents. Que no et preocupi més la calvícia. Té solució. Tens un centre ITC Medical molt a prop. Mataró, Girona, Sabadell i Barcelona. O a ITC Medical. Es. ITC Medical. Senzillament recupera els teus cabells. Arriba Lidl la setmana XXL en formats estalvi al millor preu. 200 grams de pernil serrà ara per amb 69 T'estalvies un 25%. I emporta't els nostres packs de pizzas XXL des de 3,49. Lidl marca la diferència. Tornar a la rutina després de vacances no sempre és fàcil. Però quan no tinguis temps, recorda que a els plats cuinats de la cuina Veritas són eco, sants i boníssims. Més de 20 plats per escollir amb l'envàs compostable i per només 3 euros amb vina amb el nou bo de la cuina. Veritas. Alimentació ecològica per tots i per cada dia. Antonio Díaz, El Mago Pop, torna a Barcelona una nova temporada per desafiar lo impossible. Viu l'espectacle abans de la seva estada a Broadway i demostra't que res és impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Temporada limitada. Nada és impossible. Un viatge per lo extraordinari ple de sorpreses, ritme i emoció. Entrades a la venda a elmagopop.com A Wine Palace tens una acurada selecció de vins i destilats per grans i petits moments. Més de 5.000 articles i 27 botigues de tot Catalunya amb ofertes i promocions molt interessants. Aquest mes, el Vermut Lobby Mood, el rei dels aperitius, ve amb descompte i inclou Magnific Pack. Més informació a Wine Palace. 6 d'octubre. Sexeni. Miqui Núñez. Anna Mena.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 T'interessa una enginyeria informàtica enfocada a la pràctica professional? El 20 i el 21 de setembre, preinscripció universitària. Si vols saber res més, pregunta a un dels professors. Entra a eug.es, demana una trobada virtual i podràs conèixer totes les possibilitats que ofereixen els nostres graus. Escoles Universitàries Gimbernat, escrites a la UAB. Ho portes dins. L'estiu no s'ha acabat, i la calor encara menys. Aprofita les últimes setmanes per viure la gran aventura de l'estiu. Marine Land. Cascades màgiques, forats negres, anacondes. El parc aquàtic amb tobogans i exhibicions de lleons marins i dofins. Marine Land Palafolls. Ofertes i promocions a Marine Land.es Catalunya. Del 16 al 18 de setembre torna a l'Extreme Barcelona al Parc del Fòrum i aquest any podràs entrar per la cara. Competicions internacionals de skate BMX, bàsquet 3x3, scooter i breaking amb els millors riders del món acompanyades de música urbana, art i experiències. Del 16 al 18 de setembre vin a l'Extreme Barcelona. La fotrem grossa. The Hole X arriba a Barcelona. Celebra el desè aniversari del show més canalla amb Canco Rodríguez, Alex Odogerti, Víctor Palmero, Eva i Santa com a mestres de cerimònia circ, cabaret, burlesc, irreveranci i sensualitat des del 2 de desembre sota la nostra gran car al Port Vell entrades a la venda a thewholeshow.com el dissabte 17 de setembre celebra la inauguració del nou parc central de la Sínia Martorell. Us esperem a partir de dos quarts de set per compartir una tarda d'animació familiar amb tallers, espectacles infantils, cultura popular i moltes sorpreses. I a partir de dos quarts d'onze de la nit, pop ambaires flamencs, Índia Martínez en concert i per tancar la festa, sessió DJ. El dissabte 17 de setembre, al parc central de la Sínia, en Martorell. Patrocinat per Agbar, CEA d'Urbània. Organitzat per l'Ajuntament de Martorell.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 Oficial d'èxits de Flashback Posició a posició Nous aspirants, sortides, entrades al repàs a la lista que mou el país Acaba el cap de setmana amb els números 1 de Flashback Número de 5 de la tarda, 9 del vespre I les 24 hores a Flashback.cat Amb Jordi Quadres, només a Flashback amb olilíva o sense, vermut blanc o negre, Esculpinyeu cloïssa, patent o fruit sec. Tria el que vulguis, però els dissabtes, el bermut l'has de fer amb Llucià Ferrer. El bermut de Llucià Ferrer a Flaback. Les 12: del migdia i -34 minuts en directe des de Vic veig allà un pare que està donant el biberó a la seva criatura. Espero que no sigui Zinzano, eh? No, va, dormiria molt, eh? Això sí que ho, que ho sàpigues. Però no, cada cosa al seu temps. Uh, parlant de temps, ara dèiem amb l'Anna la, R, l'alcaldessa, un aplaudiment per a ella, plau bon dia, Anna. Dèiem que uh, hem tingut sort amb el temps i toquem sí. fusta, perquè les previsions eren bastant dolentes, oi? S'ha de dir que sí, patíem, eh? I, eh? Tots els que som de Vic i Osona sabem que per marracat de música sempre plou. Sempre Hi ha algun plou. dia que llapem, sí. però ahir pronosticaven doncs, una gran pluja i ho vam salvar, jo diria que canten tan bé hi ha una música tan bona que m'espanta i que he vingut jo, que tinc la flor al cul ho sàpigues, jo també, perquè sóc. cada dissabte que anem es, ruta... o sigui, ara un aplaudiment per a Lucià perdó, és veritat el meu equip són els que m'ho diuen de dir, Lucià, hi ha molts dies que anem Doncs llei de Girona, cada que és arreu de... hi ha una previsió de pluja, tota la setmana arriba el dissabte, pum, i hi ha sol ets un Dic, sol sóc jo, sóc jo. Ets un sol. Escolta <laughs> aquest any, per Fiana mercat de música viva de Vic, normal Sí. Que ja tocava. S'ha de dir que estem molt contents. És la 34a edició. Em portàvem tres que Mai hem deixat de fer Mercat de Música, sí. eh? El que passa que van ser versions amb pandèmia, és a dir, Allà. molt tancats, amb poc públic, Allà. molt controlat, i es havia perdut també potser el que ens agrada també el Mercat de Música, perquè part del que és el mercat, no?, totes les actuacions, que en el fons una de les coses que estem més contentes del Mercat de Música és de l'èxit que té any rere any, sobretot per la indústria musical. Totalment. Però sobretot el que ens agrada, sobretot a la gent que ens ve a visitar, és l'ambient que es veu pels carrers, aquells llocs eh? que surten sempre aquells espontanis, sí, sí, sí, sí. i, tant, i això molt feia bonic. molt temps que es via i ara que ens ha acompanyat el temps estem molt contents Escolteu, eh? del 14 de setembre al 17 de, de setembre 4 dies amb més de 70 concerts escenaris per tota la ciutat Exacte, és a dir, nosaltres sabem que Uh, per tota la ciutadania d'Avec combinem uh, el que puguin ser espectacles gratuïts i sí. espectacles diguem-ne de pacament, però des de dimecres que funciona sobretot doncs, aquest mercat sí. i ara aquest cap de setmana jo diria que és el que Perdó, jo diria que avui, explota, avui, és avui, avui és el dia. Avui dissabte aquí Vic, això uh -huh. és la bomba. Perquè... Bueno, perquè tenim dues <coughs> coses molt importants. al mercat... El, és que avui és dia de mercat a Vic, que I, a ja a tota a més, la comarca ve a Vic. Exacte. Exacte. Perquè tots venim a Vic a mercat, exacte. evidentment. Hi ha mercat de música viva i el vermut. I evidentment sí. aquesta plaça no o para d'estar plena, és o de música, que... o de mercat. Sí. Uh, I, a més a més, uh, vi que és ciutat de fires i mercats, que properament també vindran més fires i mercats, m'imagino. Sí, nosaltres sempre podríem dir que cada mes sí? eh, tenim algun mercat, Algú... o algun, alguna fira. És a dir, nosaltres sí que som singulars en el sentit que sempre hem volgut promocionar molt la ciutat. Sí. Hem volgut fins i tot doncs, singularitzar-nos amb, amb mercats o amb fires doncs, clar, que, dit, que siguem atractius. Mercat medieval, ja són mercats Exacte. institucionals de Catalunya. Llavors hem del formatge fem de l'atòfona, vull dir que intentem sempre trobar alguna excusa per Ara. fer moltes coses a Vic i que ens vingui molta gent a Vic. I que ens vinguin a veure uh, aquí a Vic, a la comarca d'Osona. A més a més hi ha una cosa que volíem destacar avui que volia destacar també l'alcaldesa i és que uh, hi ha una inversió molt xula i molt important per a una nova biblioteca molt a prop d'on som aquí i a més a més amb un motiu especial Exacte, portem molt temps i finalment aquest 7 d'octubre inaugurarem aquesta nova biblioteca que necessitava la ciutat, perquè la okay. ciutat creix i necessitàvem doncs, una nova biblioteca una biblioteca amb una mirada molt europea vull dir que passaran moltes coses, però sobretot també ens agrada perquè la hem ubicada en un lloc que va haver-hi un moment, diguem-ne un, diguem un tragèdia, moment exacte, no? és... molt, molt dràstic i molt dolent per la nostra ciutat que va ser on va haver-hi l'atemptat okay. i després de la tragèdia, poder-hi posar-hi cultura poder-hi posar, doncs ens sembla que que és un bon encert. Jo crec que això mereix un també. aplaudiment perquè, evidentment, d'aquesta taca negra de la ciutat que ens va quedar amb aquest atemptat, ara properament hi pugui haver una biblioteca, substituir-ho per cultura, que més bonic, no? Exacte. Molt bé, doncs, Anna, per acabar, digue'ns unes petites excuses, uh, més perquè la gent vinguin a Vic. Ja sabem les fires però també la gastronomia. Poden venir per moltes coses aquí Vic. Jo diria que senzillament venir a Vic ja tu passes bé, perquè uh -huh. és una ciutat maca, una ciutat atractiva, una ciutat que sempre uh -huh. hi ha coses, però a part de passejar amb aquest patrimoni que tenim, jo diria que també els que no el conegueu neu a descobrir el Vic.0, que explica els 2.000 anys d'història de la nostra ciutat, i senzillament si no es feia en qualsevol plaça de la nostra ciutat, però sobretot la nostra uh -huh. mercadal, doncs un bon vermut, que em sembla que Home. us ho aneu passar i aquí ciutat bermutera, a més a més, eh? que hi ha molts llocs on es pot fer Exacte. molts bermuts que sàpigues per acabar que en breu em fotré amb un marder a la trama amb si pots de TV3 perquè va venir una concursant de Vic i li vaig dir Maite, com estàs? Vens des d'una de, de les ciutats, per no dir la ciutat més bonica de Catalunya Va ser una pausa dramàtica i tothom, i tothom es va quedar així i vaig dir ara penseu que tenia Girona? Doncs no, és Vic ah. Per tant, em fotré en un marder amb tota la gent de Girona ara en fi, la polèmica està servida, però en qualsevol cas, jo ho penso, que és de les ciutats més boniques que tenim gràcies. aquí al país. Anna, moltes gràcies per obrir-nos les portes de, de la ciutat i, i vaja, disfrutarem del mercat de música viva i de tot el que ens dona Vic. Gràcies. I gràcies per venir. Un aplaudiment per la NERA, plau. Escoltem una cançó Aitana i Sant Giovanni, que és el Mariposas, que va ser número 1 de Flashback, i d'aquí un no re, Oques gràcies amb nosaltres. Ara tornem, va. I ei, puc mariposas. Som Sant Giovanni. Cada vez que suena se me rompe el corazón Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer Porque no tengo a mi baby Y todavía lo no quiero aquí Ese beso era para mí Pero ya no va a ser No te quiero perder Porque es tan fácil de va así O aquí pensando solamente Y no sé, lo he dicho a nadie Perdí la cabeza y estoy loco por ti Que, que non oublieré perché sentì no me sale come farfosa c'ha no che no sé la rosa destas che anderò non vedrò alas tu e sta notte la la la nada sei qua mai sentirsi no se yeah, yeah. volar la musica no sei wi wi i a i a ora un farfalla sulla lampadine attrae come fosse la luce del sole Cuando me quedé a millar de personas vengo verso ti Hoy ya no vuelan mariposas yo no quedan rosas Flashback cada dissabte de 12 a 2. El vermut de Lucià Ferrer. I a patir. Dos minuts i ja haurem arribat a 3 quarts d'una de del migdia. Ara us pensareu que estic a punt d'entrevistar el Purito Rodríguez, però no... Perquè el, el, el tenim vestit de ciclista, això és, és la ràdio i molta gent que ens escolta no ho veu, però és el, el Miquel Rojo de Ocas Grasses i estem esperant el Josep que està acabant d'aparcar. Un aplaudiment per ell, sisplau. Miquel, bon dia. Bon dia. Com estàs, guapa? Molt bé. Abans de venir aquí al, al Barbut, quants quilòmetres has fet? 50, pocs. 50. I m'ha dit, Lucià, m'he fotut un plat de llangonissa només arribar? Un plat de llangonissa i un cafè. Hòstia, però això no és una barreja una mica perillosa? És seguríssim. No pinta bé. No pinta bé La això. tarda serà duríssima. La tarda serà duríssima i, si sí. permets que, que ho xivi, ahir sí. uh, vau acabar tard. Vaig acabar tardíssim. Tardíssim és... Uh... No, com les 4. A les 4 i avui has tingut el valor d'agafar la bicicleta i fotre 50 quilòmetres? Sí. Val, uh, expliquem-ho perquè això és divertit i aquestes coses... Ah, sí. Va sortir ja. amb els homes, ahir. Van tocar que els van tocar aquí. Van estar la setmana passada el Barbut amb mi a llançar. Ah, si pot llançar? Bueno, no, jo no. podré venir a llançar un dia, també, o no? No, cada que de què, si vols. Ah, per, home, per, per, si és cada que què... És... Tu pujaries amb bici, oi? Home, sí, no? Home, sí. Eh, planazo. que te l'agafo, eh, el repte. Home, quan vulguis. Que en Miquel ens arribi a mig programa. Sí? I cada que de què és? Ens sí. ho marquem? No, jo no, eh. Bueno, m'ho marco jo. Ah, T'ho marques tu, ah, jo. Doncs, uh, i va acabar tant amb els comes. Com és una festa dels comes. Vem cantar el Camarón. Sí o no? Sí, ella està. És a dir, la festa va ser això. Bueno, van a que... veure el concert, ens doncs van sí. passar superbé i després vam estar al Camarón un bell duna estona, sí. Però vull que s'anaven a Donosti, vull dir que ells van marxar una mica abans que jo. Van marxar? Tu vas, sí. vas acabar de rematar-ho. Bueno, era per fer una mica de poble, no? Aquells dies tontos. Aquells dies tontos. Parlant de dies tontos, Miquel. Dies tontos. Bueno, serà sèrio, això, eh? Això serà sèrio. Ja. Escolteu això, que avui tinc una primícia aquí al Vermut, i és que el dia 6 d'octubre, Ocas Grasses, Miqui Núñez, Ana Mena i Sexeni Estaran en concert amb Flashback, amb un pollastre d'aquests que pot ser antològic. Un dijous èpic. Un dijous èpic d'aquests també que acabes... Eh... Potser no acabem, no? Si no acabem, potser ens veurem, eh, ja. Home, sí, no? I tant que sí, tu. Bueno, que, que, que... Depèn on sigui, ja vindrem bici. Escolteu Flashback perquè les entrades encara no són a la venda. Sortiran properament i també es dirà el lloc on es farà en aquest concert. Repeteixo, 6 d'octubre, amb Miqui Núñez Uh, amb Oques Grasses, Anna Mena i Sexeni. Què té Vic i el seu mercat que ens enganxa tant, Miquel? Doncs pues que pots descobrir mil coses noves passejant pels carrers. Nosaltres, abans de poder tocar en escenaris grans, havíem sí? trocat aquí darrere el cot dels romans, que no ens coneixia sí? ni Cristo. I, i quants zero? I... aleshores? O hi éreu tots, no? No, no era... Faltava un o dos, Faltava érem sis o dos. set. Però... I vau fer d'aquestes actuacions, que ara deia la l'Anna R, uh, espontànies. El carrer? Sí, sí. És... Bueno, és el guai del mercat de Música Viva, que tothom que... Hi ha de tot el món aquí, sí. es fica al carrer a tocar i, i pots descobrir propostes super interessants en realitat. Escolta, uh, hi ha una cosa que ara li preguntaré al Josep, eh, però no en feu gaires entrevistes, oi, Miquel, o què? No. Per què? No, per això preguntaré el Josep. Li pregunto a Josep, no, no, no us agrada? Perquè estic entrenant tot el dia jo i en Josep també deu entrenar. En, en Josep viu molt tranquil allà dalt, a, sí. a Montañol, amb els seus dos gossos, no? Sí, que, tant. Però, però no en fan moltes entrevistes, ja. No en fem moltes. Molt bé. Escolta, propera... les bones, les bones. Les bones, que és amb... el moment, moment, ara has quedat molt bé, tio. Ara, collons, ja. ara has sí, collons. Sí, sí, sí, no, no, és que... Escolta, que pujo amb tu, eh, Cadaqués, amb cada que és, amb i és que hi anem xerrant. Uh, escolta, uh, què és el pitjor de, de, de la notorietat, de la fama? És a dir, ara em destacaves això de que vosaltres vau tocar aquí el cop <coughs> dels romans quan no us coneixia ningú, uh, i després vau acabar i us en va una de festa pel Mercat de Música Viva. Sí. Això ara és diferent. És diferent, però la gent, vull dir que vols dir de la fama. Sí, del P.O.P. No, però la gent el respecta molt, és molt divertit. Si et reconeixen per la feina que fas, que guai, és no? És molt guai, sí. T'aplaudeixen per la feina que fas, que guai també. Sí. I la, la gent ens estima molt, i nosaltres els estimem amb ells. És així, que és que maco, és fantàstic. Que maco, que maco, Quina comunió, és veritat. No? És veritat, si no passa res, però és molt guai. Però sí que que canvia una mica, no? Potser eh, amb situacions més incòmodes o no? Normalment la gent... El... 99,999, és sí? educada i, i simplement a vegades el ven i et diuen Ostres, m'agrada molt la feina que fas ah. i és com, jolín, pues, moltes pues, gràcies, que bonic, no? Que bonic, que bonic. No? que bonic En realitat és això Escolta, i ara que no hi ha en Josep, aquesta explica'm-la tu uh, Això com va? És a dir, en Josep viu a Montanyola uh -huh. amb els dos gossos Beverly Hills Be És Beverly Hills? Eh? Beverly Hills molt bé. Uh, I quan toca composar i crear uh -huh. us truca i pugeu i feu unes colònies, feu un rosa dels vents, on deixem que t'agafi. Bàsicament, ho sí. has escrit tal qual. Sí o no, va així? Sí. Tenim, sí. O sigui, tenim uns horaris, eh? Sí o no? A veure, sí, explica'm, això m'interessa. O sigui, vivim tots allà dalt, perquè fiquem matalassos del terra. És colònies total, eh? Us heu s'heu d'imaginar. És un rosa dels vents? És total. El que pa... O sigui, no fem jocs de cucanya perquè no, estem tot, treballant. Que ja tenim una edat, també, no? Però ens llevem, esmorzem, ens passem el dia composant, escrivint, eh, gravant coses... I al vespre sempre fem un partiret de futbol. Jo no sé jugar a futbol, eh? però simplement em fico a la canxa... Ah, i... però per fer alguna cosa. Sí. I aquestes són les colònies creatives d'Ocas Grassa. Exacte, és l'estiu. És l'estiu. És com tornar als estius dels 14 anys. Ens falten les bicicletes però... i anar tots junts. Però clar, Miquel, m'estàs dient que hi ha una disciplina, eh, allà. Bueno... A veure, a veure, com quedem. Els vespres a vegades s'allarga una mica. Va, és que quinava jo he vist vídeos vostres ah, bueno, a Instagram de que dius, a veure, aquests tios estan currant? O... Ens ho estem passant bé, estem Clar. currant, ens ho bueno, passant que, bé. En definitiva potser és la, la màgia, no? També. Clar, l'essència és això, vull dir, a partir de les 10 de la nit de, es creen coses diferents, no?, que les 10 del matí Tens tota la raó, i, dir... i potser com més tard millor segurament sembla que veiem una mica tard. Clar, com ahir. Aquests aïllaments, perquè no deixen de ser uns, a, uns aïllaments, els juglars, per exemple, es tancaven tots allà dalt a la Pruit. Exacte, no? sí. I, doncs, això és una mica el, el mateix, es tanqueven allà dalt a, la, a Montanyola, Montanyola. que sou molt diferents que els juglars, gràcies a Déu. Sí, Anem? som diferents. Sou diferents, per dir-ho així. I... Uh, us aïlleu de, perdó dels vostres i no, i no, no veieu a... els caps de setmana tornem a casa. Val. us deixen tornar. A veure la família. La sí, la família com i com a la de Montserrat. La escolania de Montserrat escol... <laughs> escolania Però... de Muntanyola, no, Fem allà convivències. Clar, clar, sense arrasar. Un sense arrasar. No. no, no reses és mortes tu? No. Jo tampoc. No ho no acabem, no acabem fent. Jo tampoc. Escolta, escoltarem una cançó de uh, Oques, evidentment. Uh, per cert, tu tens en ment els propers concerts? Hi ha molts artistes que venen al Vermut? Que... El tinguen en ment. Espera't sí, un quan, moment. Quan vulguis. No, no, és que ara et faré l'examen. Perquè a mi, ho haig de dir obertament, trobo que si no és gairebé una falta de respecte. Tu vas a una entrevista i dius, escolta'm, propers bolos d'Oques grasses, i que et diguin hosti, pues no ho sé, mireu a la web. Home, no. No. Véns, véns a vendre el peix. Miquel, examen. Propers bolos oques 28 de gener, Palau Sant Jordi, tot venut, ja està. Ja està. <fixi> bueno, i te n'has deixat un. I el 6 d'octubre, en flashback... Serà guasson. Ostres, del Sant Jordi, en parlarem ara d'aquí o no res. Escoltem Elefants, Doques, gràcies, i tornem des de Vic. Va, som -hi. 7 minuts per l'una del migdia a uh, Josep, bon dia Bon dia, bon dia Bon, bon, sonu, eh? bon dia, bon dia perquè t'acabes de llevar Quasi, quasi, sí Fa poquet, fa poquet, sí, eh? Fa poquet. No vas acabar tan tard com en Miquel? Pot ser que més tard que tu que Pot jo que més tard. No, Segurament no, no mai, se sap. mai se sap A Montanyola però vas acabar tu, eh? Exactament I treballant? Bueno, treballant <laughs> <Provant -ho. laughs> sí, Tocant, tocant una mica Tocant una mica I vosaltres cantant Nadales amb els homes És que sí, van tot, cantant Nadales del eh? Calmarino, sí Que guai Quai. Un aplaudiment pel Josep Montero, estàvem ja parlant amb Miquel, avui tenim Ocas gràcies aquí al, al Vermut, a la plaça de la Catedral de Vic, un lloc preciós i, a més a més, amb un, amb un dia fantàstic, perquè la previsió era bastant, bastant dolenta. Ho heu escoltat 6 d'octubre, Ocas Grasses amb Miqui Núñez, Ana Mena i Sexeni i aviat sortiran les entrades a la venda i, si escolteu flashbacks, sabreu on es farà aquest concert. I podreu ser-hi, perquè això serà un dijous molt tonto. Dijous tonto. Dijous Podríem matejar-ho dijous tonto... a tonto amb oques gràcies. Doncs molaria, estaria prou bé. Escolta, i del concert del Sant Jordi, Josep, sí. que és un sold out, que això és ja d'entrada espectacular, què tindrà d'especial aquest concert? L'esteu preparant ja amb calma o no us heu ni posat? Sí, ens hem posat fa... Bé, bueno, jo fa dies, fa dos o tres mesos que hi penso, però ara ens hem posat tots plegats des de fa una setmana o així. sí. I estarem quatre mesos eh, pensant, pensant una mica el format i intentant fer alguna especial per al dia. Per tant, ja els has convocat, heu fet un Rosa dels Vents a Montanyola, un Déixem que de... allà dalt tots. He fet mica Rosa dels Vents, una mica de... <ríe> hem escrit un llibre. Sí. I, i, I ara ja, bueno, ara trucarem al circo i ja farem alguna cosa. Molt <ríe> <El ríe> <ben. ríe> Però es, hi haurà col·laboracions, aparicions especials aquest dia o, o és una cosa que no us agrada o...? pot ser, és algo cosa que contemplàvem també. no només eh, donar el plus aquest a nivell de, de col·laboracions d'altres cantants o això, sinó també de donar-li un punt més a les cançons eh, amb, jo què sé, dèiem l'altre dia que són si uns violins, uns no sé què vull dir, estem començant a, a pensar-hi i un possible Sant Jordi 2, què? ho vau tenir pendent va més, sí. Sí, ens no. ho plantejar perquè un dia es va vendre Molt tan, ràpid. però al final vam dit mira, fem-ne un, fem-lo bé i estiguem aquest any tranquils ja que s'ha venut bastant tot sí. si es podrem passar l'any sense haver d'anar fent el tonto amb uh -huh. el rotllo de les entrades no? sí. compra't una entrada no se sé queda un, un pitjampat d'aquells no sé <ríe> la setmana passada ho, ho parlàvem amb els homes a llançar que dèiem que, i ells van estar d'acord eh, amb aquesta opinió, que hi ha hagut una massificació de festivals i de cartells de, de veure els mateixos artistes a cada lloc i en aquest cas nosaltres no heu seguit aquesta filosofia. No. Creieu realment però que hi ha hagut una massificació una mica massa i que pot fotre un pet això que ens esquitxa a tots? Bueno, amb el Covid... En general, jo crec que ens hem tornat tot, tots una mica locos. Espera't, eh, que tinc problemes amb Pere, això. amb la diadema, perquè ara el tècnic t'ho arreglarà. Ens hem tornat tots una mica locos i, clar, la gent de cop va dir-t'ho que podem tornar a fer concerts. Sí, I... vinga, tots... Uh... Tothom va fer concerts a... Uh... Hòstia, ara... <laughs> Perdona. <laughs> Sembla, semblaves Constantino Romero, ara, eh? Quin espetagar, ara, ara. <laughs> És que tu te'l veig, que el tens perfecte, i jo no... He bueno, estat una estona va. per ficar-lo bé. Doncs... Uh... Se'n sent perfecte, eh, que ho sàpigui. Sí? sí? Vale. Doncs, què dèiem? Uh, que hi ha, hi ha hagut molts festis. No Hem ha tornat <laughs> tots locos. Sí, i nosaltres, eh, com que ja ens fem grans, vam decidir tocar menys. i, I Com que ja ens fem, ens fem grans? Ens anem fent grans ens... una mica. No tenim 25 gran. anys ja, ara. No. No. Però que, que, quants anys som, som més joves 30, 37. 37 anys, ai senyor. 35. 35. 35. Aquest tio ha fet 50 quilòmetres abans de venir al Barboset. Eh? Home, a Miguel ja se li veu. <laughs> està, com, està com un fideu, exacte. <laughs> sí. Però, per tant, eh, després del Sant Jordi, els homes, això ens ho van dir, que ells sí que farien una pausa. Vosaltres teníeu pensat també fer una petita pausa i, sí. i ja preparar coses noves amb calma. Rosa dels vents. Un rosa dels vents, un farem, deixa'm que t'agafi, ja, pugeu. Farem un rosa dels vents allà a Montanyola <laughs> i sí. farem un disco amb el temps que, que calgui. Ja. Amb el temps que calgui, que això és el més important, no?, de cara a un, un grup. Sense perquè pressa, no? Jo crec que, que és el més important i que moltes vegades te'n te pots oblidar amb tot el fullon aquest de, de la música, dels concerts, de tot el rotllo. Eh. Um, te'n pots oblidar que el més important són les cançons i, i acabar tocant per un tubo i fent discos de merda si et despistes. I fent discos de merda, que no és el cas perquè tot el que toquen aquests tios perquè, a més a més, són grans músics, val a dir. Uh, tot el que toquen... Gràcies. No, és veritat, és veritat, ho vull dir, home. Jo no dic gràcies perquè jo no sóc. Soy... <laughs> no, però és veritat que, home, si més no, tens, un, tens una banda espe sí. espectacular. Sí. Que diu molt també de la teva intel·ligència, de, de buscar gent bona. Uh, doncs uh, el que us deia, que uh, ells, uh, oques gràcies, faran aquesta, aquesta parada i uh, els podran veure al Palau Sant Jordi. Tocar el Sant Jordi és una cosa especial, però vosaltres, qui vau a veure el Sant Jordi? Juan lis li Guerra o en Luis Guerra. Dos vegades. Brutal. O sigui, que bo. I tu? Jo, en Cetangana, fa poc. tan Cetangana, al Sant Jordi. Què tal? Brutal. Brutal. Sí, sí, sí. És un artista, el tio. Bé, bueno, allò és més una pel·lícula que, que un directe. Eh? I penso que ara la cosa va una mica per aquí. Dius que això la cosa va per aquí també perquè Rosalia va fer el mateix. Sí. Que Rosalia va sortir amb vuit ballarins, una càmera, que l'anava gravant, no?, i això tu creus que és un concert, realment? Jo crec que és el... Crec, tinc la sensació que és cap on anem. Sí. Perquè al final, quan veus concerts tan grans, si, si, si han ha 10.000 persones davant teu, sí. que si, tu, bàsicament, escoltes, però a veure no veus... Uh... Depèn. Josep, jo vaig estar a Coldplay, veient Coldplay, i a banda que tenien unes pantalles gegants, Clar. allà a l'estate de France, exacte. Uh, tu veies, els veies perllà, però també la festa, el caliu, veure músics que estan tocant, sí. allò fa trampar Sí, però a la vegada, jugar amb que els càmeres no només estiguin gravant un directe, sinó que hi hagi hagut un director que hagi pensat yeah. uh, una dinàmica de concert, i que tu a la vegada que estàs veient el concert, doncs estiguis veient una pel·lícula, doncs... Pues, uh -huh. Bueno, una pel·lícula que és la que passa allà, no? Uh, vaig escoltar-me una entrevista que et va fer l'Albert una cosa que em va fer molta gràcia, uh, que li deies que... Uh, era molt important el paper de te germana en el teu inici de la carrera eh. que tu li robaves les cintes de caset que amb de la temps que tenim una edat sí. uh, per escoltar el que ella escoltava Per tant, en quins grups te dormies? Uh, Retgegants de Machin uh, Europe? No. Europe, crec que en, en l'Ero Ramassoti Ero Ramassoti? Sí, Hem cantat Ero Ramassoti La furgoneta tornant sí, I si no, no ho heu gravat això? Ero Ramazotti, versió Ocas Grastas. Les... Hi ha coses, coses que millor no gravar -ne. Que millor que no surtin, no? Sí. Exacte. Però els vostres referents, uh, Green Day també, no? Green Day, Verreligion, uh, uh, Sergio Dalma també escoltava. I a més, no a, a, més i a més, clar, vull dir, vosaltres sou de la comarca d'Osona. Jo diria, ara no em voldria llançar la piscina, eh, però que potser alguna vegada heu acabat uh, ballant o alguna sessió final sí. d'un servidor que jo feia de dijòca aquí a la comarca, aquí per Caribú. Home, cacaribú, cacaribú... De qui penses de qui és, això? És teu, eh? És meu, tio. Perge, santa, no me'n recordo. Tu estaves allà. Jo estava allà. Cacaribú, cacaribú... I hi ha, hi ha Xauxa, Xauxa, algunes nits llargues, Josep, a Xauxa. Xauxa, nits llargues, i Kíper, eh, molt, moltes vegades que no ens deixessin entrar, també. Sí o no? Sí. Però per què? Perquè ja arribàvem una mica massa tou. Que arribàvem guapíssims, o sigui, fèiem tota la ruta de, de Manlleu... Sí... Ah, l'àmbit, els bars, a el la Cantonada... El Ferraris, el, el Manlleu City, Cantonada, Cau, Quina i arribàvem aquí perquè, clar, ja no... Quines èpoques aquestes, mare meva. Sí. I, a més a més, vau tenir la vostra època maquinorra. És veritat? Maquinorra? No, ho he llegit, això. Jo, amb 10 anys, el Màquina Total, el Rambo Total... Ah, que bueno, aquesta moguda, sí. La sí. meva cosina tenia un disco d'això, però a mi no m'acabava de... A tu no t'acabava de no fer no el que... Blanco i, i Negromix, Blanco i Negromix. Blanco i Negromix. Un Flying Free, també, o no? Uh, I escolta, Josep, t'haig de preguntar perquè jo crec que aquest tio, el Josep, té una cosa que és molt bona que és la seva veu, que és prodigiosa però això, ha estat aquesta veu i aquesta veu tan particular que t'ha causat algun, algun trauma? Algun... Un mal d'estomac <ríe> Sí, trauma, no és, trauma és molt punt però un mal d'estómac d'acceptar-te que... la veu que tens que és, és molt peculiar, que és molt particular però que a més a més és... és ah, molt... no, però al final... Jo vaig, vaig començar a cantar així perquè tocava pels bars sí. i quan que anava sense micro i sense res sinó em donaven dos covates i jo cantava doncs pues, havia de cridar molt era, era el preu del bolo, diguem Era el preu del bolo, sí Val, molt Havia de cridar molt i bàsicament la meva veu de quan canto és de jo cridant o Si sigui, jo parlant parlo, diguéssim, més o menys més, més normalet I, i Bastant baix parles no? sí. puc, parlar normal, sí. puc parlar més greu sí. <coughs> Però cantant sí. Diguéssim, que tenia ganes de que m'escoltessin a la penya que estava allà mm -hmm. i cridava, i quan crido pues, em surt aquesta veu i d'aquí va venir una mica la... mm -hmm. el fet de cantar cridant que a vegades penso, hòstia, hagués estat guapo que cridar una mica menys, així em cansaria menys, però bueno, les coses van Arts, molt bé tard, crec. De moment no sabem fer-ho no. A Oques Grasses li queda pendent alguna col·laboració que tingui moltes ganes de fer ja amb algú? Amb un set engana, obrir-ho les portes? Molaria, amb la Rosalía, amb, amb Bruce Spisting. <laughs> <laughs> <laughs> <hè> <fixi> amb, no sé. Mick Jagger, que vingui el dia. Mick bon, Jagger, amb, la... amb, no? bon amb en Bon Marley. En bon Marley, bon Marley. Sí. estaria uh, clar, hi ha molta gent que mola molt. <sí> Però d'ara actuals, jo, per exemple, la Rosalía em flipa bastant uh, el que fa. Uh, vull fer una pregunta que pot semblar una tonteria Si hi ha cap preguntes però Com es fa una cançó sense herbes Ni coses rares Sense herbes no m'he provat però... <coughs> No A vegades ho faig de vegades sense Val Allà l'herba, vols dir, de muntanya tallant l'herba o posant infusions o cremant, fent una mica d'espiritisme sí, um, Palo Santo no, o sí sigui que és veritat que és de bé com maneres, va sí? de moltes maneres sí, a vegades, per exemple, ara aquí podem parlar a que després m'apunto a un blog de notes i, i després demà he sentat a casa com ahir a la nit i veig allò i dic, hosti, això és un estribillo de guais o a vegades em ve una melodia o a vegades entro a una base i em flipo i em ve una... O entro en un bar i hi dos borratxos i on li diu a l'altre alguna i o sigui, al final no hi ha una manera concreta no, i penso no hi, que... No hi ha una, un, un procés a seguir perquè surti, sinó que ve com ve. És a dir, si d'avui, com acabes de dir, surt alguna cosa, m'avisaràs? Et diré alguna cosa, sí. Des, hòstia, Llucia, o sigui, que sàpigues que aquella merda pregunta que em vas fer em va anar bé per això. Sí. Clar, si t'hi fixes, els resultats diferents jo crec que també venen molt de la manera diferent de fer-ho. Per exemple... In the night es va fer d'una manera molt diferent que la gent que estimo, per exemple. Val, com es va fer In the night? In the night, però pues, estàm amb l'Altimir allà a casa, eh, engrescats i Val. era, em recordo que ja tenia ressaca de la nit d'abans. Ho veig, bueno, és vaig vaig però dir... es funcionen així. Sí. I li vaig dir, "Hosti, moluria ho fer una tinc ganes de de algo que diguin The Night in the Nine no 9, perquè que parli com de la nit i tal." In I vam, night, no night, no vam començar a entrar un teclat així festiu i va em dir, "Hostia, això Ho mola." i ja vam notar-ho i llavors has de, de notar-ho ràpid i gravar-ho perquè l'endemà no te'n recordes del sí, Nine sí, estàvem ja allà amb, el, amb, el, amb tot. Am tot i la gent que estimo, per exemple, és un dia tornant de vol a les 5 del matí allà a la terrassa de casa pues, sí? va sortir de cop. diguéssim que bonic el que va, el que, el, ui, que ens cau el faristol de flashback el directe sí, bé, no passa res, el ventet típic d'aquí d'amics <ríe> uh, que xulo, que bonic el, el, a Instagram, seguiu-los evidentment arrobaoquesgrasses el, el vídeo aquest que vau fer amb la cançó de la gent que estimo Sí. De, del muntatge aquest del, perquè, Canet Rock, sí. del Canet Rock, perquè realment s'ha convertit en un himne... Va ser un, va ser un miracle, perquè nosaltres no vam demanar res a la gent no vam, no vam dir que es gravessin Ah, no vau demanar-ho? No, no. o sigui no, Jo em vaig llevar i normalment ens llevem i Mirem uns quants stories, veiem sí. uh, els que ens molen de la gent, perquè no els podem mirar tots tampoc, clar, clar, clar. i els que ens grava la persona que veiem nosaltres i pengem a, a, el que hi ha. Uh -huh. I em vaig veure un pilot de gent, de gent que plorava i vaig dir, jo estem de fer un muntatge perquè això és maco. Uh -huh. I, I, el, I el muntatge és preciós. Aneu a, al seu Instagram. Per cert, el look que porteu, que és molt xulo, per què amb crocs? Perquè s'hi sí, va bé. Ara ja, Ara ja no, però ara portes crocs tu. Ara porto i prou. I prou. Sí. Però aquest look està pensat, entenc. de sí, home, clar. Eh? I Però Ells es van ratllar amb el tema de les crocs. Per què? Va... Perquè em suo el peu, tio. Et suo el peu i amb això perquè, no? No, perquè portàvem unes crocs aquestes d'hivern, que són tapades ah, i home. a mi em suava el peu i per saltar també m'era incòmode. I patinaves, clar. I, I que patinen. Ell continua còmode amb les crocs i nosaltres portem unes bambes. Ens està quedant clar que Miquel és de suar peus o Josep no tant? Eh? No, Bueno, no són coses que traiem Exacte. avui de l'entrevista I una cosa, fixeu-vos-hi En el que ens estan explicant aquests dos cracs de Oques gràcies avui I és que en Miquel ve amb ressaca En Josep, gairebé Per tant... Home, sí, no, creat, en ressaca, Montero Sí, Josep, Josep, Josep eh, sí, sí, la cara no eh, Vas a dormir a les 5 sí. vale, pues, Clar que no quan... trobava pàrquing no Saps què crec que has de fer? Fer un vermut? Un vermut? Sí, un vermut on fins ara I que quan ells estan així En aquestes èpoques més... a de... O aquests dies més de ressac és quan poden sortir coses més divertides. Oh, i tant. Si sí, estem d'acord amb això? Jo crec que sí. Bé, uh, escolta, jo he estat un pleer perquè tenia moltes ganes Totalment. i t'haig de fer la pregunta, Josep, que li ha fet amb en Miquel, quan no ha arribat, i és per què no feu gaires entrevistes? Per què no t'agraden? Perquè nosaltres som més de, de, de fer música. I el de parlar, bueno... Però ha sigut tan greu, això que hem fet aquí? No, està guapo, però a casa també mola, ell. <ríe> però surto una mica de muntanyola, Josep, que hi ha vida no, ha a Vic. A Vic hi ha moltes coses per venir fer. Jo li he dit que només fèiem les bones d'entrevista. Sí, ha quedat bé. Ha quedat sí. bé, s'ha aplaudit, s ha tornat eh, doncs a aplaudir. Dos vegades de la de mateixa bro eh? Ara dir que és la millor entrevista que t'han fet darrerament i marxarem aquí. És la mill... Mira, aquesta em va fer gràcia sí. perquè... De fet, la vaig lligar amb ell per WhatsApp, eh, de Josep. Uh, vull que vinguis, que vinc a Vic. I el... Quan jo treballava d'electricista, Sí t'escoltàvem cada matí amb el meu tiet. El matí la mare que el va parir? Això, això. Hòstica, I bo. pensava, que aquest tio fa riure. i no... <ríe> Per tant, et caia bé, Llucia. què és bé? I sí, sabies sí. que era d'aquí, més a més, de la comarca, o no? Això no ho tenia no, clar, però molava. i havia com més gent allà. De... Sí, sí, era amb una colla de, de sombats. I pensava, hòstia, mira, amb el taladrasso, que és fer d'electricista, al mínim aquest tio... F feia una companyia et feia estar d'avant bon rotllo, oi? Sí, sí, sí. sí. Doncs I li vaig molt. dir, doncs, vinga, vas. Som-hi amb Anem a el Lucià, a fondo. Gràcies, Josep, he passat un plaer, Miquel. Moltes Miquel, tu tornes amb bici, no? Sí, clar. Fem un vermutet abans de marxar, clar. eh? Farem una petita pausa per la publicitat d'Equip Loret de La fe. Amb nosaltres, la Reinata... he de fer un maridatge de vins amb l'Arnau Marco. En cinc minuts tornarem a estar a dalt de tot. Ara tornem des de Vic. Som-hi, va. Dissabtes de 12 a 2. Dues hores amb la millor cultura de vermut. A Flashback.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 Catània Scudier, les úniques i veritables amb una irresistible combinació d'ammeia i xocolata, elaborades artesanalment amb ammeies marcona mediterrànies, recobertes amb un exquisit praliné blanc i un embolcall final de cacau en pols. Catània Scudier, el millor regal pels petits moments de felicitat. Dani t'acompanya els millors moments. Comparteix el sabor de les millors escopinyes naturals sense conservants ni colorants. Tastalàs amb la nostra salsa per aperitius.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 Cinceno. Cultura de Vermut. I tu, què fas per sentir-te ple de vida? El que beus i menges és molt important i els minerals són essencials per tu. Fontvella t'ho posa fàcil. Un aigua amb una composició mineral d'origen únic que, a més a més, neix aquí. A l'espai natural protegit de les guilleries a Sant Tilari se cal. Fontvella, omple't de vida.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 anar la rutina després de vacances no sempre és fàcil, però quan no tinguis temps, recorda que Veritas els plats cuinats de la cuina Veritas són ecos sants i boníssims Més de 20 plats per escollir amb l'envas compostable i per només 3 euros amb vint amb el nou bo de la cuina Veritas, alimentació ecològica per tots i per cada dia Arriba l'Idel la setmana XXL en formats estalvi al millor preu 200 grams de pernil serrà ara per 2 amb 2,69 t'estalvies un 25% i emporta't els nostres packs de pizza XXL des de 3 en 49 Lidl marca la diferència Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya 23, 24 i 25 de setembre Un cap de setmana 3 categories, 7 curses Vine i fes una volta d'honor amb la teva moto Acampa a peu de pista i molt més Entrades a cat.sbk.com Supershow, Superweekend Superbikes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 The Hole X arriba a Barcelona celebra el desè aniversari del show més canalla amb Canco Rodríguez Alex O'Doherty, Víctor Palmero i Eva i Santa com a mestres de cerimònies circ, cabaret, burlesc irreveranci i sensualitat des del 2 de desembre sota la nostra gran car al Port Vell, entrades a la venda a theholeshow.com Tu, tu, tu, has vist ja el cartell d'Estrelladam de la Mercè? A l'Ith, als Catarres, 31 fam i anem junts, oi? Sí, l'he vist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 Per tot això i molt més. Assistències sanitàries és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència sanitària, la millor segons els metges. Aquesta setmana, a la llista de flashback, flashback. Mickey Núñez té nou exit i ja sona a Flaback. Dime que no duele. entra a la llista el més nou de One Republic right alive. 1999 right flats, on I el número de la llista és per anar mena, amb Belinda presenta les 12. cobreix la nova llista de la setmana als diumenges de 5 de la tarda, 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback Què tal? tarda, bon bon bon arriba el moment bon de les cançons, posem el marge Lluís èxits en Balix Mata és el moment I quan s’obri. Donem el tren de sortida una retirada Flaback sessions amb vadriu preses. dissabte a les 12, el barbut de Llucià Ferrer. Tot fer el barbut a flashback. Diumenge a les 5 de la tarda, la llista amb short i quadre. So les humtats al ja deim nosaltres i quan hi a lliga, de lliga va adebar-se amb l'equip del matí la mare que va perilir. Refinar-se un flashback caps de setmana uh. d'èxits. Puigcerdà, 96.1 Ràdio Flashback Amb oliva o sense, vermut blanc o negre, escopinya o cloïsa, patateta o fruit sec. Tria el que vulguis, però els dissabtes el vermut l'has de fer amb Llucià Ferrer. El vermut de Llucià Ferrer a Flashback Somica que passa un minut d un quart de dues del migdia i abans de les dues hem de fer moltes coses. Ara un meratge de vins amb l'Arnau Marco. un aplaudiment per l'Arnau si us plau. Bon dia Arnau gràcies, bon dia, bon dia. D'a qui un honor l'Hena Miquel i l'Oscar de la fe. Uh, i les Flores Azules, que avui, a més a més, també estaran en directe aquí a Vic, perquè avui és un dia platòric a la ciutat de Vic, perquè hi ha Mercat de Plaça, Mercat de Música Viva i Vermut a Llucia Ferrer. Home, jo crec Tres que... Com més és... ho pot fer Vic, això? És platòric, però és que Vic és platòric cada dia, perquè sí. quin lloc més bonic, de veritat. És bonic, sí, senyor. No, no, és veritat. Dic de tot cor. Perdó, fer un programa als peus de la catedral de Vic, sí, sí. és preciós. La de setmana catre. que ve, per cert, deixem que digui que estem a la seu vella de Lleida amb oh. totes les vistes de Lleida des de la Sibila i amb els protagonistes d'Al Carràs no, eh? és a dir una gent que aniran d'anar amb tractor a l'Alfombra Vermella, a, a Hollywood. És molt bèstia. bèstia. Parlarem amb ells i riurem molt. Ara, però, eh, dos vins que ens presentes, a Arnau, avui. I estigueu a lloro perquè vindré el públic amb el vi i que el podeu tastar. Exacte, ara que surten els bolets, arriba el fred una miqueta, a poc a poc. Sí. Ja no fa aquesta calor tan gran, no? Doncs comencem ja amb algun vi negre, sí, el anirem introduint. Molt bé, perfecte. Perquè comença el moment. I començarem amb... Un vi que per nosaltres ja és un conegut del programa, que és el Clos Ancestral. Però és, però és que és un vi per mi que és molt important perquè és un vi i revelació perquè per és un vi revelació? Doncs és un vi revelació que no ve d'ahir, sinó que és un vi que ha portat molts anys d'estudi, molta sí. investigació, perquè això ja ve d'un projecte que l'any 1982, Miguel Torres, quan va tornar a estudiar de la Universitat de França enologia, sí. va dir, escolta, amb el que he pres a França, jo penso que a casa nostra la filoxera que va arrasar tantíssima vinya, i tant. hi ha d'haver-hi alguna vinya amagada entre els boscos o a la vegetació, que segurament nosaltres no teníem controlat i l'hem de trobar, l'hem de trobar, l'hem de recuperar, perquè segur que hi ha més riquesa a vinícola a Catalunya, no hem de plantar només varietats forànies. Això neix com una idea, i acabem amb un anunci als diaris, intentant que totes les persones que tinguessin alguna varietat no localitzada comencessin a buscar... És a dir, el que s'hauria fet a dia d'avui amb Twitter... Exacte. No, faig un tuit des de Família Torres, dient, Exacte. ei, si teniu alguna varietat que no és típica de la, de la zona... Ah, ens ho feu saber, ens asseguiu i ens ho feu saber. Exacte, doncs els primers fruits s'han trigat pràcticament 40 anys. Hòstia, déu Sí, s'han recuperat tres varietats, la moneu, la piriner, la forcada, aquestes ja sí. són molt clares. I Ja tenim 15 hectàrees de moneu plantades a casa nostra. I per què és tan important? Doncs perquè són varietats que segurament venen de l'edat mitjana, quan va haver-hi una època càlida, de 300 anys, sí. i això ha aconseguit que aquestes varietats siguin molt resistents als climes que tenim ara tan càlids i al canvi climàtic. I, llavors, clòs ancestral bàsicament és un projecte de recuperació de raïms sí. i és un copatge únic perquè és l'únic vi del món actualment que té vinificada la Moneu en el seu copatge. L'únic vi, vi del món. Estem parlant d'una garnatxa amb ull de llebre i una part de Moneu. La Moneu criada amb tota la sensibilitat possible, amb àmfores, després una part doncs, també que es busca que no sigui una criança molt llarga perquè es mantingui fresca i per mi és un vi super subtil, elegant, fresc i a més a més ecològic, que això és molt important avui en dia, sí. perquè cuida l'entorn i fa que els vins, evidentment, fer viticultura doncs, sigui més sostenible. Aquest clos ancestral és un vi fàcil de maridar amb molts plats o...? si sí, mirés un vi fàcil de maridar i fins i tot podríem fer un maridatge eh, que se n'anés una mica més enllà i que, que ens portés cap a la memòria no? això es fa el castell de la bleda que el castell de la bleda fins i tot és bé de cultural d'interès nacional sí. i podríem anar pensant en aquests plats antics en un guisat de cèrbol en una coseta així com per exemple doncs, aquestes carns a la brasa molt més senzilles una botifarra, un, un, no sé, unes mongetes per què no? Escolta, uh -huh. cuina senzilla per un vi jove i molt entranyable perquè realment quan te'l veus és tot frescor i elegant amb una varietat nostra eh. que, gràcies a Déu, doncs no dona aquestes gradacions alcohòliques tan altes i que ajudarà molt al panorama vinícola català. Perfecte, i aquest és el primer vi que us presentem avui. ja ho penjarem al nostre Instagram. Faig la pregunta. Ens seguiu a Instagram, per favor? Sí. Un no, moment, només una noia que aixeca el braç? No, ah, val, val. Agafeu el mòbil ara mateix i seguiu-nos arroba vermullosiaferrer perquè cada setmana eh, la comunitat creix més. A veure si acabem la temporada amb els 10.000 seguidors, perquè és un compte molt jove el nostre. Home, clar, Però estem creixent setmana rere setmana, per tant, agafeu el mòbil. Gent que esteu passejant per aquí també, que ens esteu escoltant. Arroba vermullosiaferrer. Allà us penjarem el clos ancestral de Família Torres. I l'altre, vi que ens portes avui, que és un negre, que també vindré al públic, perquè el testeu, és un de la família, de la gent de Can Estruc, Exacte. De Francisco i de la seva família, als peus de Montserrat, i que també és un vaja, és un producte. Bé, això es diu de pressa. És un projecte que comença el 1548. O, fa quatre dies. Fa quatre dies, sí, jo també, sí. Ahir, quan estudiava a l'escola. Sí. Bàsicament, aquest projecte és un projecte que es basa a Esparreguera. Sí? És d'aquests cellers que realment pots veure la vinya al seu voltant, perquè sí. és estil xató. Eh. Totes les vinyes que fan servir, per molts dels vins es troben al voltant d'aquesta finca. Sí. És un celler únic, perquè a part de que va ser el primer celler que es va aderir a la Déu Catalunya, que sí. ser uns pioners, doncs és un celler que es troba a 10 metres sota terra. Això... A 10 metres sota terra? A 10 metres sota terra. Clar, ara que parlem molt de l'energia i de, doncs, de no tenir problemes de consum excessiu... D'estar frescos als llocs aquí, quan a 10 celler, metres sota terra... Ah, exacte. No has de utilitzar tanta energia, ni eh. necessites tantes plaques fotovoltaiques ni tantes històries, sinó que el propi clima t'ajuda, sí. Gràcies a que ho tens tot sota terra i a més a més pots entrar-ho tot per gravetat, per lo que no has de bombejar i respectes molt més el raïm, eh. que això és molt important. Tota l'elaboració dia d'avui és ecològica i biodinàmica, que això eh. es diu de pressa. Tota la berema és manual i a més a més es fa fins i tot selecció del propi raïm a la vinya, que això és fa ragòs i difícil, Uf, però clar, això et dona després uns resultats espectaculars. Sí. Les vinyes són d'entre 25 i 40 anys I aquí tenim un copatge espectacular De lo millor del Mediterrani Garnatxa, sí. carinyena I cirà Patam. Amb vocació de fer un vi jove, fresc, amable I a més a més molt mediterrani No, no hem de fugir del nostre origen La sirà és una veritat molt ben adaptada aquí I la garnatxa i la carinyena ja sap el que donen A més a més és un vi molt poc manipulat al celler eh? Perquè moltes vegades succeeix doncs això de dir, no, clar, és que tenim unes vinyes boníssimes i les cuidem molt bé, i després fas enologia destructiva, no? I fiques llabats de tot arreu. No, no. Ells utilitzen els llabats autòctons, uh -huh. fan que la fermentació sigui espontània, i amb això aconsegueixes que també t'endús un tros de la vinya gràcies a que fermenta amb els seus propis llabats, i després fa una malolàctica. Una què? Malolàctica. Què és una malolàctica? Mireu, Deu. això és molt fàcil d'explicar. Els vins tenen un àcid que es diu màlic. Sí. Aquest àcid màlic té un record molt similar al de la poma verda, la Granny Smith. Oi que tots heu mossegat una poma verda i heu tingut la sensació de que les dents us feien mal, fins i tot, sí. molt astringent? Sí. Ah, doncs aquest és l'àcid màlic. I hi ha un procés natural, una segona fermentació en els vins negres, que aquest àcid màlic de forma natural passa a ser làctic. Val. Que el làctic és el dels iogurts. Sí? Aquesta sí, sensació sí, sí. molt més melosa. Uh -huh. Llavors, això el que ajuda a arrodonir els vins negres, sí. i és un procés absolutament natural. Molt bé. Ara aniré al públic i li preguntaré, per exemple, aquest noi, com et dius? Marc. Marc, com estàs? Molt bé. Eh, què vol dir bé. malolàctica? Ho has entès? No. Val. <ríe> Té la copa, la copa això, sí que, això sí que ho entendràs. Sí, bé, Pots, això ho entens ràpid. Tasta aquest vi, Marc, i eh, et faré la pregunta que fem sovint al nostre públic, que si ha estat al lloro. Què et sembla? Està molt bo. Veig que, a més a més, aquests... Eh, aquestes gesticulacions de boca, de llengua, que t'agrada t'agrada el vi? Molt bo, sí. Molt bé. Amb què ho maridaries, això, Marc? Amb una botifarra, amb, una, amb unes mongetes, amb una... Estofat? un... Estofat? No, un Un guisat? Un guisat. Arnau? Sí. Jo crec que... Compres? Sí, compro, però a més a més, llavors m'atreviria una mica més. Faria un mar i muntanya, m'aniria aquesta part de la muntanya amb aquest guisat i estufat, però ho acabaria amb unes gambetes vermelles per sobre, sí? amb aquest caldoset i aquesta combinació. Carai! Per què? Doncs perquè tenim un vi molt expressiu sobre la frita, que va molt bé amb el corall de la gamba, amb sí. tota aquesta part del cap, i després tenim una sensació d'acidesa i de tenicitat que ens dona molta frescor i que ajuda molt a netejar les gelatines quan fem aquest tipus de plats o els guisats així i els greixos. Sí, que... amb una okay. llangonissa d'aquestes de Casa Cendra amb aquesta okay. semicolar perfecte, perfecte, perfecte també, eh? també quedaria bé, no Arnau? sí, perquè ens ens faria pujar el pebre al nas tots aquests tocs així més especials sí, aquests vins normalment netegen molt eh? i s'associen molt amb la carn així més sangu... sanguinolenta no? amb la eh? part de la llonganissa quan ja està més criada i tornen els espaciats al nas cosa que ho fa molt agradable i ens convida a menjar molt bé, doncs Marc, la copa per tu bé, la copa la tornes, et veus el vi eh? un aplaudiment pel Marc, moltes gràcies Bé, Arnau, ara penjarem també la fotografia, fotografia d'aquesta ampolla al nostre Instagram, vermut, arroba, arroba vermullos i aferrer. Uh, i on es pot comprar aquest vi? Vilaviniteca segur. Home, Vilaviniteca segur, perquè el siscomartí està molt vinculat a eh? Vilaviniteca, que al final és l'ànima d'aquest celler, i a la majoria de botigues de vins que busquis un vi negre jove, potser et recomanaran escolta, un canestruc negre està molt bé. Ja tenim aquí l'Helena Miquel i l'Òscar Daniel Oca. Veig que l'Helena beu aigua. Per cert, gent del públic que 100 persones que us esteu fotent les botes amb el fintan les patates, la, els músculs. Ara traurem les catànies d'equip no rel, les catànies Cudier, que veig que ja han sortit. També tenim aigua a Fontvella, que és de Guiral, de Sant Hilari, podeu veure, i amb gasta també. Eh, heu dit parlaru barrejant, que si no no tindrà ningú. Jo és feliç perquè vull que si bé portat el meu Spotify, que seria noques gràcies i de la fe. Sí? Jo ja, sí, jo ja. ets ja. feliç avui. Home, i tant. Costat molt. Ma, va costar molt portar-los, eh? Ah. Uh, i avui els tenim, els hem tingut tots dos equips. Per tant, ara escutem una cançó d'un tio que és la primera vegada que son aquí a Flaç actor, dic té un èxit espectacular. La seva veu és molt curiosa. I jo no acabo d'entendre per què ha funcionat tant. Es diu Bizarrap. Una cançó que es diu Queda-te. L'escoltem des de Flàja, perquè és un èxit que ho està petant. I d'aquí no res, uns artistes de veritat. Té la fe i les flores d'Azoles al vermut. Ara tornem. Llega el club con el combo. Rápido, lado y Se pinta valor ser cu cu cu Suelta. suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado teteo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con visa y vi Salir a las amigas del party, ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos eh. Fue en... Fue el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto no fuimos en una, empezamos a la 1 y con la nota rápido nos dieron la 3 Més autèntic, el tema flashback cada dissabte de 12 a 2. El vermut de Llucià Ferrer. I a patir. Va, som-hi, que són dos quarts de dues del migdia. Encara hem de fer moltes coses al vermut. I em fa molta il·lusió tenir uh, i, uh, a l'Helena i a l'Oscar avui aquí, perquè, a més a més, a un quart de 12 els veureu en directe aquí a Vic, al Mercat de Música Viva, de la fe i Les Flores Azules. Un aplaudiment per ells. Bon dia. Bon dia. Com bon esteu, guapos? Molt bé. Molt, Molt bé. content de tenir-vos aquí. Gràcies, Lucià. Oster, ara m'has dit una cosa, que tens tota la raó. Aquesta cançó que hem escoltat de Bizarrap té un punt camela, oi? Bueno, sí, no? Sí. Tot el que em sona així és una mica... Bueno, com molt popular espanyol, saps? I un bon bua negres així canyero, doncs em recorda una mica a Camela, sí, sí. Jo molt fan de Camela, eh? Tu ets molt fan? Ui, sí, molt. No, de Camela. Ah, de Camela. Sí, m'encanta Camela, o sigui sembla meravellós per fer per escombrar casa o coses així de... Sí, o per rentar els plats, posar aquella música i... Home, perdó, ho fas més animat sí que cert. Sí, és molt folclòric. Sí, això sí que ho té, això sí que ho té. Bueno, normal, no molt folclòric, no la Garrotxa, vull dir... No, no, no, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí, sí. De Santa Coloma, per exemple. No, ni, tan, ni tan. De Olot, no. De Olot, ma... no. Ma... Exacte. Exacte. Uh, no tan folclòric, menys folclòric som vosaltres, en aquest sentit, però vosaltres podríem dir que vau ser una mica els pioners d'aquest pop rapejat, oi? O no? Es que... O no no us agrada, això? Sí, sí, tant que ens agrada. Home, és que jo crec que és una, és, un, és una floreta que us tiro, sí, no? Exacte. Sí, ja exacte. Jo crec home, que gràcies. darrerament amb, amb, amb aquest retorn que hem fet sí. ens ho estan comentant, no? Que, que vam ser com una mica els pioners Totalment. de la música urbana, tot i que en aquell moment no s'entenia com a tal. Clar, i aquell concepte no, no s'etiquetava com a música urbana, no? no? i tant, si no sabien ni com etiquetar-nos quan vam començar. <laughs> bueno, al món del sonoro ens deien que fèiem hip-hop hip-hop. Sí. sí. De fet, nosaltres sempre hem fet pop perquè jo sóc un, un cantant frustrat, perquè sí. jo el que és cantar canto fatal. Eh. No, no no tinc veu per cantar. Llavors, jo, jo el que feia era fer cançons pop, però repejades, bàsicament. Eh. Jo sóc del Mas Nou, no, no, no m'he criat en... M'he criat amb pescadors i, i, <ríe> i, i, i, i amb, amb sorra de platja. I... Ah, ja. Llavors jo del que parlava era de, de, del sentiment mediterrani, de, de relacions amoroses, de del que parlen de les cançons de, de pop, el que passa que ho fèiem rapejant. Mm. I va ser molt innovador. A dia d'avui, per mi, són un referent, perquè jo us he seguit tota la carrera. Uh, I ara, amb aquests 20 anys de retrobament, és cert que va ser una mica com de casualitat que, com que manteníeu el contacte, vau dir... Home, podríem tornar perquè teníeu un coquet. Ah, oh, mira, però si farà 20 anys. Sí. Va ser feia... una mica... No, no, no estava tot preparat al calendari. No, l'Efeméride sí que va ser una casualitat, fruit de decidir de que, que, eh? que tornavem i que ens venia de gust fer una cançó junts. Doncs... Vam pensar, doncs mira, potser fem un, podríem fer un concert, no? Sí. I a l'hora de mirar dates, doncs ens vam donar adonar que coincidia que feia 20 anys des de que vam començar i va ser una bona excusa doncs, per fer una mica més, més gran, no? I La aprofitar. veritat és que ens heu fet un molt bon regal, a més a més amb aquesta cançó, Aquí i ara que parla, atenció, del retrobament de dues persones després de la separació i de com s'estimen encara. Sí. És a dir, això és tal qual vosaltres dos. Totalment, sí, és un paral·lelisme aquesta cançó. Ah, eh? no? I, i és, és... és un tal, un tal qualisme. Ah, ah, però això ho, sap, ho sap, la gent ho sap. Sí, no, clar, no? clar. Sí. És molt, molt bonica la, la lletra d'aquesta cançó perquè realment això, no?, doncs sembla que estiguem parlant de nosaltres i en certa manera és així, però no. parla És una història inventada en el cap de l'Oscar però sí que eh? té molta relació amb aquest retrobament nostre i, i amb la relació que hem mantingut i amb l'estima que ens tenim i amb totes les coses que hem viscut junts durant aquests anys. Quants bolos heu fet, Oscar? Uf, ja no sé. A la nostra vida? No, no, no, no, ara, en el retrobament. Ah, ah Home, no sé, no, moltíssim. pocs, cinc o sis, ho haurem fet. En, en total jo crec que ho hem fet uns 300 o 400. No, no, a la vostra vida, moltíssims, però la pregunta, perquè aquí anava jo, és, i després, què?, ens tornareu a deixar tirats? No. Abandonats? Mira, no ho sabem Hauré ni nosaltres. Hauríeu de tornar nos... Camilla, o Bizarrap o què? No ho sabem ni nosaltres. Volem fer una gira dels 40 anys, això segurament. Ah, no, no. Però... no te la compro, tio, no te no, la compro. però, però és... No n'heu parlat, de veritat, a dia d'avui? Hem comentat que encara no sabem què farem. <ríe> Hem comentat que direm això a les entrevistes. Ah, a Llucia no potser ens dirà això. Um, suposo que si acabem bé la gira... És possible que fem més coses perquè realment ens donem compte que el temps passa cada cop ja estem molt a prop dels anys de tenir 50 anys i... Que, teni, i... que tenim fills, que això també... Sí, que tenim fills i que, i que és xulo pues, tenir l'excusa d'anar a fer un volo per poder dormir en un hotel i, i descansar aquella nit, o sigui, és meravellós. Uh, Però, a banda d'això. A banda d'això, a banda d'això, perquè hi ha gent que estarà dient, hòstia, aquest tio ho diu en sèrio, jo. No, no, jo, jo no dic que també, en, també. en sèrio, eh, o sigui, no, no, no creieu res no, no, no. que dic. No. És tota ironia, digues, digues, Helena. El que ens ha passat és que sí que ho vam plantejar com una gira de deu, a concerts, bé. i què ens passa? Doncs que ens ho estem passant molt bé, estem gaudint cada un dels clar. concerts, i clar fa molt de mal pensar que un serà l'últim, aleshores no sabem, no, ho estem allargant potser no oh, sabem què passarà fer l'última copa, que mai és l'última això no sigui l'últim concert, per cert, com Clar. us ha rebut el públic? Heu notat una, una química brutal, oi? Una, unes Clar. ganes i també un Hòstia. punt de, de rencor a dir, parits ens heu fet esperar massa temps? Bestial, no, jo crec que un agraïment molt gran, jo he, he, he rebut sí. un agraïment molt gran per part de la gent, sobretot ho vam notar el primer concert que vam fer a la de Girona, que allò va ser una ovació vam sortir a l'escenari tota la gent dreta, i jo ho rebia com un gran gràcies, que no oblidaré mai i ho rebo així a cada un dels concerts i és molt bonic això. Avui a Vic té tota la pinta que serà eh, una segona part d'això que acabes d'explicar, perquè el mercat de música viva de Vic ja és un mercat molt especial, eh, i a més a més que tingui avui a un quart de dotze el concert de, de la Fé les Flores Azules retrobament després de 20 anys amb el públic eh, bé, doncs eh, Serà, jo crec que serà especial i aquest concert teniu uh, pensat alguna cosa diferent? Seguiu sempre més o menys un repertori igual. Seguim un o repertori, però cada, bueno, cada vol ho decidiu, hosti, perquè no fem aquesta. En aquest cas és un concert d'una hora i quart, em sembla, sí. una hora i una hora. Una hora. Una hora, una hora. Llavors em feceu un repertori d'una hora que sigui molt intens, físicament molt, molt exigent, ballarem, ballarem molt ara estic en modo reposo, saps? O sigui, Sí, sí, per sí perquè veig que estàs en fombella, de moment, sí. No, no, i no veig alcohol. Ah, no veus alcohol? No, ni, ni, no, ni veig alcohol, no ni fumo, no. ni res. No... Si vols pallar una escenari doncs així, a partir dels 40 i no, xicos llargs... No ets una pista de veritat, perquè vaig... No, no. A no. toques grasses de ressac, que acabem, acabem a acabar a les 5 del matí, que no fan cançons sense herbes... No, no, no, són més joves. Són més joves. Són total, més joves. Ja, ja es donaran compte que arriba un moment que et diran, ei, eh, quan ha de deixar tot. Sí, llavors, eh, clar, és que el concert d'aquí quantes hores? 10 hores. Sí, falta clar, una estona. Clar, estem en mode avió, eh. jo estic en mode no gastar energies d'alguna manera, no? Perquè l'Ufort comença a un quart de 12. És veritat. I sí, hi ha moltes ganes d'aquest concert, de moltes ganes de ballar molt, de fer ballar molt la gent. I a mida a mida que vagin passant les hores em va venint aquella mena de Sí, de sempre aquell, aquell cuquet, aquells nervis. Sí, i ja, més bé. a la plaça de Vic, que és un lloc tan Home, mític, clar. Sí, sí. sí. Uh, hi ha una preparació una mica física abans de fer aquests concerts o no? Jo Ara, cada dia vaig amb bici... Sí, tots un malalt del ciclisme, després ja anirem. Tu, Helena, t'has preparat? Feia... Ja sí, amb, amb... Ella té un entrenador personal. Jo... De veritat? Sí. Però ho has fet expressament per pels bolos que venien? Sí, m'ha servit d'excusa. No? Sí, des del febrer, que faig entrenament, perquè, clar, feia molts anys que no feia res físic sí, sí. i realment cantar i ballar exigeix no, no. una forma física llavors des del febrer m'hi vaig posar a tope mm -hmm. i segueixo Mira com entrenant. Està. No, no, està, està estupenda, senyora, perdó, perdó. Una mare de mellizas sí. de fa quan, que tenen tres, quatre, quatre, quatre anys, anys. Que tenen, sí. Uh, Déu-n'hi-do, eh? Tu sí, també vas sí, d'última sí. hora, tu, Helena, sí o no? No, no, que té vaig... molt mèrits sí senyor. Uh, I tu, Òscar, en tens una, de criatura? ja tinc una. Un... Uh! El Luca, el Luca, el, el Luca sí. molt bé. Jo vaig d'última hora, sí. A, a última hora, sí, sí. A hora i a tope. Sí, sí, fantàstic. Bueno, portem... Tots som d'última hora, eh? Vull dir, sí, no, no, jo també, eh, jo que també. diguem que hem viscut bé la, la joventut, l'hem dilatada bastant. Sí, l'hem quan... aprofitat intensament. I quan ja no portaves el ritme i ja, ja no puc portar el ritme, dic, pues ara en faig para. I ara n'estem patint les conseqüències. Per cert, Exacte. ballant, us heu lesionat mai o no? Perquè... Sí. Sí? Sí, sí. A mi, de fet, aquest any m'han operat el genoll i venia d'això, de, de ballar... Sí, de fer el burro. De fer el burro sí, el perquè vaig anar al traumatòleg i em va dir això com tens els genolls així, perquè tenir el cartíl·lec, el, el creguat i el manís trencat. I <risos> diu dic, no, és que jo sóc músic. diu I, I, i què t'he de veure? I I què ve ve ve ve ve. Ve. Vaig passar un vídeo d'Instagram i va dir, jo faig això, doncs pues això ja no ho facis més. I, o sigui, ara puc fer coses, però no puc tirar de genolls al terra i, i fer... El, fer el burro d'aquella manera tan heavy. No? Avui, per ser no sonarà la cançó Tomàs Molina. O sí? No. no aquesta no, eh? No l'hem trucada mai. En no, no l'hem fet mai? En directe no, no l'hem fet mai. Sí, molt bé. No, és que... va, no, perquè sempre li vam dir que estigués ell fent un còreo i mai Però va donem, voler fer-la. és que jo a Tomàs Molina l'he portat el vermut i li va molt el tema còreo. Ens va fer eh! un performance amb tot el públic si el deixes anar, és perillós, Tomàs Molina. <ríe> doncs, I mira. amb dos vermuts... L'haurem doncs... de trucar. Sí, sí, truqueu-lo, perquè jo el veig a dalt de l'escenari fent coreografies, eh? <ríe> I, <ríe> i, I una pregunta que sé que fan sovint, però... Uh, alguna cançó en català? És que, a veure, aquest tema ens l'hem plantejat moltes vegades, però per com que no? l'Òscar uh, escriu les lletres, sí. i ell és de parla italiana i, sí. i castellana, doncs no se sent còmode cantant en català, o sigui, no, explica-ho tu. No és excusa, eh? Jo tinc la Renata Explica... Zanqui italiana. No, no, però què va? Italiana, no altres, però a, a veure, que m'encanta, m'encanta, o m'encanta parlar no? català, estiu eixer tota la vida aquí a Sant Feliu de Pallarols. Hosti. Un veritat, aquí, una abraçada a tota la gent de Sant Feliu, que els estimo molt, ah, molt que segur que si m'està escoltant algú estarà ara segur, supercontent. No? als Pesca i i no mai m'he trobat no, no, mai s'ha pogut trobar el personatge a l'hora de cantar el català. O sigui, no em crec a mi mateix cantant en català perquè jo canto en plan, imagina una caleta, jo te sirgo una, Clara, es verano... I llavors, això en català... M'ho fas en català, això, ara? Imagina... Com es diu una caleta? Una caleta, caleta, eh? una caleta rei, tampoc és tan... una caleta, i et serveixo una, Clara, es... Pues tampoc em sonat tan malament, ara. Ep! Ep. Ep. Calla, calla, que avui trobarem alguna cosa d'aquí. Ara, ara... To, no, perquè quan, quan canto en català o escric en català, me'n vaig cap a la ironia. Vaig, em faig més més cínic o, o més... Però jo crec no que, que és una percepció que té ell, no? no? Sí, sí. No pot ser sí, un prejudici bueno, o no? És una, una percepció... Potser... No, mai me... ens hi hem posat del tot. Ah, me'n vaig, ah, com... -me vaig més a un lloc me menys eh, tan profund com és de la fe en castellà. Però bueno, després que Eh, d Després d'aquest moment, calla que algun dia digués potser Llucia no tenia... Potser una ara mateix de... me'n vaig escriure una cançó català. Molt bé. Sí. Uh, sí. Sí. <laughs> Això... Ai, no, no. Aquest és el titular per arrencar l'aplaudiment fàcil. No fotis. No, no, sí. Va, Òscar. Creu-te-ho. Per cert, uh, has vist que un dels ocos que ja s'has vingut amb bicicleta o no? Sí, sí el trompeta. 50... Miquel, 50 quilòmetres. Tu també vas sovint en bicicleta i fots aquestes escoles? Jo, de fet, però... ara volia portar-me la bici al cotxe i anar a fer Bellmunt, aquí a Torelló. És És una pujada que m'encanta Eh. però he pensat, a veure, tens un concert avui no, no, no te'n vagis a de descansar clar, no te'n eh. vagis a fer vell molt i, i a les 11 Perdona, fes un passeig per Vic, que és preciós eh. sí, sí, no, no, crec que me'n vaig bueno, faré un passeig per Vic, però me'n ah. vaig a la Garrotxa perquè aprofitaré per anar a veure la gent del poble molt bé. perquè tenim moltes hores lliures i, i la Garrotxa amb aquesta època de l'any està bé. preciosa que documental, per cert eh, sí. el Chau Pirla, ah, Chau Pirla on sí. es pot veure? Chau Pirla Bueno, és, és un documental que... Sí, explica'ns, breument, no sé si sabeu, sabeu de què la història, que és molt bonica. Bueno, breument, és... Sí. Mon pare va morir fa 10 o anys de càncer. Sí. Mon pare era italià, era de, de Milano, i ell volia anar, abans de morir, al seu poble a despedir-se, no sí. va poder fer-ho, i quan va morir vaig agafar les cendres i me'l vaig endur en amb bicicleta. Amb bicicleta, eh? Quals als Pirineus, i pels... 1.000, 14... 1600. 1.600. Sí pels Pirineus i pels Alps fins a casa i el vaig portar a casa en bici bonic. vam tenir un viatge junts i, molt baco, i això vas gravar i sí. és que has dit tchau Pirlo tchau, tchau Pirla, tchau, tchau, pirla, tchau, pirla. Tchau, pirla. No Pirlo és un jugador de futbol sí, és tchau Pirla <laughs> i està a Youtube eh, i a La part ara, avui, mira, d'aquí una setmana o dues eh? farà 10 anys que vaig sortir que vas sortir bicicleta a l'expedició. Sí, sí, vaig uns dies al Raval, que vivia en aquella época al Raval, que vas sí. venir tu a despedir-me. I tant, que vaig venir, sí. I des del Raval fins allà, sí, sí, va ser un sí, viatge bastant bé. bonic. Helena, uh, Òscar, uh, no tinc més temps, perquè encara hem de fer més coses abans d'on no es toqui les dues. Us allibero perquè teniu proves de això d'aquí sí. una estona. Recordeu, de la fe les flores azules. Avui, si esteu per Vic, Rodalies, comarca d'Osona, és igual o Catalunya, veniu a veure'ls. Perquè no serà l'última vegada, n'estem convençuts. <ríe> I potser acaben cantant en català. Un per ells, Dos minuts i bon tres quarts de dues al migdia. Escoltem Black Eyed Peas, Shakira, Don't You Worry, i després Renata Zanqui, una italiana que parla català i li ensenyem català al vermut, que ho sàpigues. Ara tornem. Be alright com o p o k flashback. El vermut de Llucia Ferrer. I ara, atenció, fins les dues del migdia, l'alegria del vermut. Un aplaudiment per la Renata Sanchi! Bona tarda, <laughs> <laughs> <laughs> gràcies! És, és l'alegria del vermut, la Renata. Oh, moltes Sempre gràcies, Sempre que ve uh, aquesta italiana trampada que parla un català fantàstic. És cert que a vegades l'hem de L'hem de corregir amb algunes coses, però et va bé, eh? Home, alguna cosa, moltes coses, però Home, aquí sí, sí. a la piscina, a la piscina. Et, et llences a la piscina, jo et corregiré. I, a més a més, avui la Renata ha fet els deures perquè coneix molt bé Vic. M'encanta. Coneix molt bé la comarca d'Osona. Mira, això de ser imparcial a mi no funciona. <laughs> M'agrada Vic, puc dir no, això? I tant, que... Que sí, eh, sí, ja Perdona, i ben sovint... I ben sovint. Eh, jo vinc sovint per tema de, de família, eh, sí. perquè la família de la meva parella vius a Vic. Llavors, jo tinc els meus ponts de la ciutat, ja tinc les noies de la pastelleria Sant Miquel, home, de la plaça Mallor. Home, sí, senyor, bravo. Després, bravo. abans, ah. vaig a agafar el gelat al Chicho, Chicho Vic. Chicho vic. Ah, el Chicho Vic, no. Espera un moment, que l'he escrit. Chicho, Chicho Vic? No l'he dit bé. A veure, la senyora alcaldesa La senyora alcaldessa. La, la, la, la, la Chichonenca. no. No, no, no. Chichu la xixu. Un moment, a veure. Bueno, moment. Això, fantàstic. Moment, moment, no vull, no vull cagar-la. Sí. No cagar veure, alcaldessa, com es diu? La xixu. La xixu. Ah, bueno. La xixu. Igual l'he dit, eh? Ho dit igual, ho has dit lo igual. He dit igual. I després, home, jo feia sempre l'aperitiu aquí, a darrere, que l'ha dit el Josep abans, al Clot dels Romans. Al Clot dels Romans, que ens van Ahí. acompanyar la... Una l'any passat. Sí. I a més a més, la llangonissa d'aquí de Vic. És el que més no. m'agrada és el, el sitxon de Vic. El, home, per favor. I el és... fuet. Avui no podia faltar, evidentment, Clar. els hem tingut aquí al programa. Sí. Uh, I també de la comarca d'Osona, perquè a tu molt el pollastre a Sí, molt no... fan, molt bé. Ja ho sabeu eh? que cada vegada jo surto amb el pollastre a l'As. Aquí hi ha, <susur> hi ha un lloc aquí que m'agrada molt i he vingut moltes vegades. Sí. El coneixereu, segur? Sí, el Tinell es diu. El Tinell, sí. Ah, mira, ja ho coneixem. El Tinell, el Tinell. Venga no, Teniu que reservar, eh, perquè estan enumerats. Ah, sí? Sí, el podastre enumerat. Sí, que quedas... fora perquè fora eh, per saber-ho, això, eh? <laughs> sí. Molt bé, molt bé, sí, senyor Renata. A mi sempre el menjar sé tot. Escolta, explica'm, eh, normalment la Renata també ens explica coses que ha fet durant la setmana. Mm -hmm. Em va sorprendre, per ser una cosa, que no m'oblidi. Va, va el teu vídeo, que ha sobret el milió de visualitzacions de TikTok. Increïble, jo no sé, jo no m'explico. Un milió de ja. visualitzacions, què has fet en aquest vídeo? Ai, no ho sé, és el, un vídeo de TikTok, jo he agafat sí. un àudio, que ja saps com funciona, no? L'he explicat el Nil abans, sí. sea, un àudio que estava ja fet, i tu tens que gravar-te sí. perfectament amb els llavis ben sincronitzats. Els llavis, no, els llavis. Els llavis sí. molt ben sincronitzat amb l'àudio, sí. i era un, com de vida de parella, un Val. vídeo divertit, oi, és i... mi cumpleant, el meu noi no m'ha regalat res, i l'altre diu, I, i no m'estimes. Però què dius? Ah, sí, què m'has dit? Home, que no t'he comprat un Range Rover. Per això és la mateixa cosa. Que, com que no m'estimo. No l'hem pillat Just, perquè estan... a traduït el català no l'hem pillat, ens, jo crec. Estan... Sí, sí, Teniu sí, sí, que reír. Sí. Fem... Teniu que reír. No, sí, sí, que t'hem entès. Sí, eh, m'han entès. Eh, entès. Eh, fem una cosa, és igual, que vagin al teu Instagram, al teu TikTok, perdó. Al TikTok, i el... és, sí, l'he pujat eh, Renata Zanki. Renata Zanki, sí, perfecte. Sí, sí, ah, escolta, una cosa que m'he assabentat aquesta setmana, perquè m'interessa molt saber quan tu vas a fer un reportatge del l'Ola, que, ens va, que sí. vaig veure que vam veure l'Ola. Quantes hores va ser aquest reportatge? Eh, tot el dia. En Ibiza l'hem fet. Ha fotut un fred però un fred ah, lucià, sí? que jo encara em recordo i se'n va amb aquests vestidets tot cor... Clar, ja, vestidets com... d'estic a l illa amb una casa sí, múcula sí, sí, i fotir sí, una sí. rasca de pebrons. I com a menys cincs, que a Ibiza no s'havia vist crec mai, i, i, puja, i hi havia moltíssima pluja, i aquí la, el talent del fotògraf, no? sí. que pareix que havia sol i tot, però tot el dia, aquestes sis fotos, set fotos, sí? tot el dia. però això... Molt bé, no, no? això és la feina de perquè aquests model, i també tenir teniques mm -hmm. això, evidentment, però també que per però estàs veint tu mateixa fas uns entrenaments que jo no sabia, sí. eh? Bueno, ara he començat perquè després de l'estiu haia i hem sinsano. Eh, no passa més. <ríe> molt bé, sí, sí de, però de trobar l'equilibri tot. En què consisteixen aquests entrenaments? I van bé? Sí, sí, sí, molt molt. Bueno, jo faig jo tot dia, Jo faig el power pump. Faccio Power el, pump. Atenció, algú en... de quin fa? és Esa esa que barra amb bal pesos, a millor, no, no, no, no, no. Bueno, després hi el hit, que és l'entrenament d'interval amb pulsacions altes d'alta intensitat. Ah, sí. Hit, o sigui. algú fa aquí tampoc ha Que no, no l'entrena no, la genà. Home, sí, i no no, sí, i joc fa no? ho fas o no això? A veure. Com es diques de ahí Renata, Renata això? Hit. hit, hit. tu fas hit? A vegades. A, a vegades. Ah, és de les mevas. A vegades vol dir un cop al mes. No, bueno, quan me'n posen al gimnàs, que és una dos cops per setmana. Oh, home, doncs Déu-n'hi-do. I, uh... I després faig, bueno, l'spinning, i això a lo millor lo coneixen més, ama, la bicicleta de tota la vida dir, i pedala, el box. Pedalar amb una bicicleta que no es mou, que és un atràs. <laughs> saps? Vull dir... I, I, i més? el boxeo, el boxing. boxing? De fet, avui dole, dolent tot, no puc pujar, pujar els braços conveni. perquè ahir fet el boxing doncs, dit, molt dolament. Dolent tot és fer el tot. Els tot. braços, l'espalda, el, <laughs> i després dels dominals. Perquè la gent creu que que amb el boxing tu només fas això i treballes treballa només l'espalda, mentira treballa tot, treballa l'addominal i aquest saltet, tot el temps ací, treballa també el ginol genoll, molt dolent tot Mol dolent, sí. dolent tot és que et fa mal tot, vols dir sí, sí, sí, molt, molt, però molt fa mal molt fa mal molt, sí, perfecte sí. Bé, no, no, a veure, cada setmana anem perfeccionant el català correcte, passa el tu. Però però teu ni do, te molt mèrit, sí, senyor. Moltes gràcies. Què més ens explica Renata? A veure. De què volem parlar? De llibres, de sèries, ah, ens... de la reina que s'ha mort, i oh, ha ja passat sí. tantes de coses, no Han sé tot, com. Coses. Sí. Mira, d'entrada vull que em recomanis, perquè sempre ho fas, sota el teu criteri, una sèrie de televisió. Ostres, una sèrie de televisió, mira, tens tens pinta. Bon, tu, va, Comencem amb aquesta com estem parlant que ha mort la reina, sí. monarquia i tot inguna? Sí. Que jo l'he vist perquè la la Mercedes Milà havia... Eh, Milà. Milà, sí, ah, sí, sí, sí, la Mercedes... Perdona. Sí, sí. La Mercedes Milà havia pujat un vídeo parlant d'aquesta sèrie. Molt és bé. una sèrie de HBO que es diu Salvar al rei. Salvar el rei? Qui l'ha vist? L'ha vist algú? Mira, el Nil l'ha vist. Però Nil va tot el dia està mirat sèrie. Ja, ja. És el friqui, l'empollon dedica... de la sèrie. Perquè es dedica a això. Ja. No. De, què va? de què va això? Mira, i això és... È è è è una ministere de wit episodus i conta.com tutta la macchinaria dell'Etat sta mobilitzat par amalgà els escàndols. Amagar. Amagar totes les escandals i l'actes del, del rei Emerito Juan Carlos quan oh, estava... Només vuit capítols, però si no de fer 21. Escandaloso, no? teniu que veurem, perquè molt, molt fort, eh? Molt, molt fort. Que per cert, que... s'està dient si anirà o no l'enterrament, no? Va, va, però Ai, va, no se, sí? no se verà amb rei Felipe, perquè saps que rei Felipe no ho volia ja, va, eh, llavors, va, perquè va, si no, eh, llavors no no parlaran. Ui, quin greu, bueno, quin greu. <laughs> sí. bueno, bueno, per llavors? tant, Salvar el rei són vuit episodis de que tapen els escàndols, com tota la maquinària de sí. l'estat espanyola va voler tapar tota està en HBO i després a Netflix estic sí. mirant l'escalera qui l'està mirant l'escalera de Staircase ho està petant eh Staircase eh? a, a Vic no s'entrena i no mira les sèries eh? però, no, fan, el vermut, però no, fan el vermut però fan el vermut a Vic no tenen temps de veure sèries aquí es llegeixen llibres i es fan biblioteques ens ha ja, quedat molt clar ja. això. Bueno, això està bé molt bé no, també, sí, sí. Eh? ara perdó Després parlarem d'un llibre molt xulo. Que sí, sí, això ho que dir perquè va ajudar molta gent. Va. Bueno, és, és la sèrie, és l'escalera, una sèrie que encontreu també a, a HBO i parla d'un assassinat que ha passat de veritat, Lucia, a Carolina del Norte. I és sí. una història de veritat. Mm, bueno, una mala palabrota, ser, però molt, molt forta. Sí. Hi ha dues coses. Hi ha el documental sí. i a la sèrie. Eh? Què recomanes més? Les dos, però abans... No, no, escolteu-me. Escolteu abans mirar la sèrie, perquè sempre hi ha alguna cosa com... O sigui, la sèrie és un poc cinematogràfica, no? Llavors, sí. que sigui veritat, però és una sèrie. Llavors, mireu antes la sèrie, l'escalera. Després, mireu el documental, que és la veritat de lo que ha passat. Perfecte. Mol fort, ja em direu, molt bona. I perquè veieu que no només recomanem sèries, també avui portes un llibre. Ja, perquè digui veure... que les rúbies no llegim. Toma, el llibre! <laughs> Tinc, senyor... sí, senyor... Tinc el llibre, regat! Tinc el llibre! Les roses bé llegiu, evidentment, només faltaria. Què recomanes? Perquè Mira, és la primera vegada que ens recomanes. Un optar. dia estava a l'aeroport i he encontrat aquest lliure, que probablement algú el coneixerà, perquè està a la catorgesima... Catorgesesima... No, no, cat... digo, digues amb mi, catorzena. Catorzena. Veus com no és tan difícil? Catorzena edició. Es diu El arte de no amargar-se la vida. Hosti, que bo. De Rafael SantAndreu oh. que és un psicòleg. Sí. És un... Jo lo, llaman, lo trucaria com un curs de canviar el teu pensament. Uh -huh. És un curs de psicologia cognitiva Molt bé. i la veritat és que ha ajudat ja centenars de milers de persones a sortir, per exemple, a, mal, a enfermedades mentals com, per exemple, la depressió. La depressió. I bé. jo riassumiria tot el llibre. Entre el llibre, tot, llibre. El llibre. El llibre és una altra cosa, és un teatre de Barcelona. No, i nosaltres el llibre. El llibre se podria assumir com que al ser humà necessitem tres coses per ser feliços. A veure si estem d'acord. Si tenim aquest Tenim que ser feliç. Menjar. Molt. Sóc molt feliç. Beure. També. I un, esperen, Sexe, no? no? No, no, això no és necessari, explica'n. Ah, no? La, no, l'ho di, eh, l'ho di, l'ho di. Veure, um, esperen, menjar, hi una paraula... beure, hi ha qui s'hi diu picar i treure, però no, vaja. Un costre, no. Eh, ah. Un sostre. Un sostre per protegert de la, un, de la, de la, del fenomen atmosfèric. Sostre. Un sostre? Un sostre. Un sostre que no vol dir una casa. No, un techo. Puede ser una un cabanya. Sostre, un sostre. Una cabanya. Per això, quan tu vas, per exemple, a, a països on veus, ostres, estan feliços perquè no tenen res, només tenen alguna coseta de menjar, beure i amb un sostre, perquè són les tres coses que nosaltres necessitem per ser feliços. El que passa, el problema és que nosaltres donem molta valors a coses i considerem coses necessitats, quan en realitat no, no són necessitats, són desideri. Llavors, jo puc dir, home, jo a mi m'agradaria ser milionària. Si per a mi sí. ser milionària és una necessitat i no soc milionària, soc molt trista. Exacte. Però si jo crec que només és un desideri, ah, eh. que pot ser o no, desig, no desitja, jo puc dir, home, a mi m'agradaria ser milionària, però ja tinc tot per ser feliços. No necessito yeah. ser milionària. Aquesta és la clau de lliure per favorelar-te, no amargar-se la vida, perquè és brutal. Molt bé, brutal. Molt bé doncs aquesta recomanació de, de la Renata. Jo necessitaria una cosa més per ser feliç, que és... A menjar, bueno, no, clar, beure anava a dir, i un bon vermut. Ah, bé, sí, perquè bon vermut, això... Però, però el bon Aquí. vermut el tindrem la setmana que ve també a Lleida, a la ah, seu vella, a la Sibila, després anirem a Martorell, anirem a Girona, anirem a Cadaqués... Oh, en fi, quin a... atur! Sí, no, i tant, Fantàstic. home ja vindràs. Fins al 24 Va. de desembre, que queda molt lluny, el Nadal, sí. fins al 24 de desembre tenim vermut a flashback cada dissabte. Quina meravilla! En finzano, les patatetes fred ràvic, les olives de l'Espanyola, mira, el meu fill està fotent. Quantes galà quantes patates s'ha menjada? Bé? El meu fill rebentarà. Màrius, hola. Que no vols dir res, ara? Quantes bosses de patates porta? Tres, la mare que el va. En realitat, l'has dat el cinzano, per sí. això que està... Sí. Doncs, uh, I, per cert, ara us han tret també les Catània Escudier, que, que també us podeu portar a casa les caixetes. Només donar les gràcies... Us heu passat bé o què? Sí. Home, és que us he vist feliços i això m'agrada. M'agrada molt venir a Vic cada any amb vosaltres i més avui amb un dia tan especial com el mercat de música viva de Una meravilla. Avui ens quedarem tots aquí a gaudir de la ciutat i de tot el que té, i més a més culturalment, aquests dies. La setmana que ve ens veurem a Lleida. Renata, moltes gràcies per haver vingut. A tu i vosaltres. Gràcies, Un aplaudiment per la Renata, si sisplau. Per cert, avui vas a menjar pollastre o què vas a menjar avui? Home, Lucia, te prometo que tenim a casa per menjar. Pollastre-l'has. el dia estàs en pollastre. És que mira que és bo, és bo. Sí, pimiento, I la setmana que ve els protagonistes de la pel·lícula El Carràs, que això també té un mèrit brutal. Ah, fantàstic. No són actors professionals. Uh -huh. uh, Carles Simón els va agafar per la pel·lícula El Carràs i se n'aniran del Carràs a Hollywood. Perquè està la pel·lícula seleccionada pels Oscars És una Increïble, història sensacional. Una I ens ho explicaran I aquí. I estarà Vermut la propera setmana? La setmana? Ah, que molt, que bé, molt Després bé. Martorell, amb la Liona i Gina Pedrós. Tarragona, amb Olalla Moreno. Palau Robert, atenció, Clara Segura, Jordi Hurtado, Verònica Blumer, després a Girona Joan Roca, del Seller de Can Roca, Natàlia Sánchez i Marc Lutet. En fi, i tenim un munt de convidats que aniran Home, passant aquí lista, al... Home, una lista té deu, eh? Vermut. Moltes gràcies, Vic. Ens veiem l'any que ve aquí. Que vagi molt bé. Adéu! Ciao! i el so. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana. Només a Ràdio Flashback. Tu i jo frente al mar te acuerdas de mi donde estás yo quisiera verte convencerte de que vuelvas otra vez a quererme fue tan mal Apunteu-vos la data perquè el proper 6 d'octubre tindrà molt a dir en relació a flashback. Ella, Anna Men, ara mateix ocupa la primera posició a la llista més important amb Belinda. I I there, I en això que es diu les 12, que obren no fora de música, la ràdio musical més important a Catalunya. Acompanyant-te ara amb Lizzo. time ladies and gentlemen me me it's bad bitch o'clock yeah it's thick 30 i've been through a lot but i'm still flirty okay. is everybody back up in the building it's been a minute tell me how you're healing cause i'm about to get into my feelings how you feeling how you feel right Lucy assy's yes, trying to bring out the fabulous Cause i give a fuck wait so much i'm a need like two shots in my thumb single, Forget Me. Una cançó de tall romàntic que parla de ruptura i desamor. L'autor d'èxits com Someone You Loved i Before You Go, Luis Capaldi, captiva de nou amb la seva emocionant veu. L'èxit de Luis Capaldi es diu Forget Me. Hi ha ja disponible totes les plataformes. Ja és aquí la festa de les festes. Més de 70.000 persones l'han viscut. I tu, no t'ho pots perdre. Torna l'espectacle itinerant més impressionant de les terres catalanes. Torna. Paparítor. Aquest estiu tindràs una altra oportunitat per viure l'espectacle definitiu de Flashback. Va tour! Amb Andreu Preses, Mararans, Marc Frigola, el Gran Germán i Carles Pérez Va Tour! L'espectacle que has estat esperant ha tornat El 17 de setembre a la plaça del doctor Guardiat de Rubí I tu, ja practiques esport? Sí, m'estiro el sofà, m'aixeco per anar a la nevera i em torno a estirar el sofà Ja soc un professional El diumenge 18, aixeca't del sofà i vine a la Fira de l'Esport Català Catalunya hi ha un munt d'esports que pots practicar. Hi haurà activitats per fer en família i els locutors de Flashback en directe. De 10 a 2 i de 4 a 8. Jordi Plans i Marc Frigola amb tots els èxits, entrevistes, al moll de la Marina de Barcelona. Som 750.000 esportistes. Honest a l'equip. I vine a veure'ns a la Fira de l'Esport Català. Organitzat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Barcelona. Barcelona. Flashback. La llum, la gasolina, el cistell de la compra... En un moment en què pagues més per tot, paga menys per entendre-hi més. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi amb un únic pagament de 29 euros fins a Setmana Santa. Entendre més ara et costa menys. Només amb El Periòdico. I després dissabte que ve amb l'Elx. A un quart de cinc de la tarda. Uf. El partit que tots estàvem esperant va de Barça. Flashback, no t'ho perdis. <ríe> El Bada Barça existeix per alegrar-te dels partits tortells del Barça. I aquest dissabte juguem contra l'Ells al Camp Nou. Escolta'ns a partir de 3 quarts de 4 de la tarda per escalfar el duel de duels. Barça-Ells a flashback. Va de Barça amb el matí la mare que el va parir. Patrocinat per Estrella Ram i la xarxa Fort Catalunya. Què tal? Mami? Bon dia de tarda. Arriba el moment Estou teu, escujo pastel tan bé com nosaltres. Ara més que mai, som vos per gent com tu. A Flashback tins tots els èxits a una sola ràdio. It's It's Descobreix el que més sona que ningúa. 24 hores d'èxits. Amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Aconsegueix amb el Diari Esport la revista extra de la lliga de la nova temporada 22-23. 75 pàgines amb la informació i la fitxa tècnica de tots els equips, les estrelles i molt més. Ja a la venda als quioscos Esport, sempre amb el futbol. Arriba Lidl la setmana XXL en formats estalvi al millor preu. 200 grams de pernils serrà ara per 2 amb 69, t'estalvies un 25% i amporta't els nostres packs de pizzas XXL des de 3 amb 49. Lidl, marca la diferència. Segueix aprenent el que t'agrada amb la formació ideal per tu. Si ets professional en actiu, el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya t'ofereix més de 10.000 cursos 100% subvencionats en diferents disciplines. Ara és el moment per continuar formant-te. Troba'ls a confortcat.gencat.cat Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya que jo no puc seguir ja és aquí l'esperada primera cançó de Roger Pedrós. Cantant, compositor i pianista, Roger Pedrós presenta Díga'm, un petit himne a la gent que estimes. El debut de Roger Pedrós es titula Díga'm i sona així de bé. Díga'm ja està disponible a totes les plataformes. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aprovecha la Mega Week de Dominos. Medianas a recoger desde 4.99 que es es casi 5 pero no es casi 5 no. y esto es un chollazo. Chominos.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 Flashback. Després de les 6 del matí, i la Mara Calva va venir amb Carles Pérez. A les 12, només èxits amb Xavi del Mau i Jordi Flachs. A les 4 de la tarda, feedback, amb Albert Planada i Mar Arans. A les 8 de la backstage amb Josep Boragres. A les 11, Club Flashback amb Marc Rigola. I de matinada, només èxits amb Andreu Preses. Flashback 24 h d'èxits. Al Twitter som igual que la per quarantena, però amb menys caràcters. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Per què enrullar-nos tant si ho podem fer amb poques paraules? Twitter.com/flashback. Flashback. La ràdio musical de Barcelona, 106.1. Let's go. Escolta tots els èxits en una sola ràdio. Tots els èxits. Tots els This is my station.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 Así es la que volem en aquesta tarda de dissabte Camila Cabello et xira en combinació espectacular en aquest bam bam se continua ara mateix 9 minuts per arribar a dos quarts de 3 de la tarda arriba un personatge que sí es va fer molt famós a la plataforma de TikTok i ha arribat al més alt A més a més, té un bon toc d'humor perquè al principi canta la cançó molt malament i després millora sempre envoltat de molta gent. Entre d'altres, aquesta proposta, com ho peta Niki Llur, sona sunroof, sona flashback. so let me show important a Catalunya, aquest pareix, Shakira Rau, Alejandro. Te felicito sonant la flashback i per endavant tenim a Harry Styles, abans però connectem a qui va ser ni més ni menys que la representant a Armènia al darrer festival d'Eurovisió que es va celebrar a Turí. Tothom creia que sí, que arribaria una bona posició, però malauradament no va ser així. Igualment a les plataformes digitals ha tingut molta repercussió és Rosalín, és a Snap, el que escolteu aquí a Flashback. A. I can't turn my head off. Wishing these memories would and never do. Turns out people lied. They said to snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. Just need time Snapping one, two Where are you? You're still in line. Snapping three, four Don't need you here anymore Get out of my heart Cause snap I'm riding a song Storms, snap before us, up, step, step. Oh, I might stop talking to people before I snap. Stop and what to? Where I placer que se'n va cap a la política doncs, anunciant unes eleccions que es celebraran als Estats Units Continuem aquí a Flashback aquest dissabte a la tarda amb una col·laboració molt esperada entre Doctor Prats i Stay Home Ben segur que Guillem Voltó està molt content de que s'inclogui dins del nou treball discogràfic anomenat pel cantó bo, ens encanta aquesta proposta, és nova, sona Flashback i la compartim plegats aquí No em demanis aquest cop anar a poc a poc, ni fer-ho tot millor i deixar de ser jo no em demanis veure't lluny, et vull més a prop Si sí, quan em mires tu ja em sento millor No em demanis que em refiï penjant de la corda No em demanis que em preocupi d'allò que no importa No pretenguis que jo tingui les peces del joc Tu et piquen dues pedres, tan t'encengui el foc Des d'allà dalt, la terra es veu Segueix girant Mentre nosaltres ens perdem en els detalls Que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats que avui ja no ens dóna la vida. Que potser no sóc tan especials, tu que no, però igual. I avui farem un fast tribal. No em demaris que transformi el teu plom menor, que deixi de viure només d'il·lusions No em demanis que no faci casar el meu cor Si quan em mires tu ja em sento millor No em demanis que segueixi el que tothom fa Ets un fan fenomenal, jo potser no tant Seguim les meves masses gil i caminant Aquesta vegada sí, fem de veritat Ves d'allà La terra es veu Segueix girant mentre nosaltres ens perdem en els detalls, en sincronia i com els astres de l'espai, seguirem ballant. Que se'n vagin a prendre pel les penes i les ansietats que vull ja no ens donen. oh flashback, flashback. flashback. no on exits What's the upon a younger year when all our shadows disappeared the animals inside came out to play went face to face with all our fears learned our lessons through the tears made memories we knew what never fa He said go venture far beyond the shores Don't forsake this life of yours I'll guide you home no matter where you are One day my father he told me Son, don't let it slip away When I was just a kid I heard him say When you get older your wild Will live for younger days Think of me if ever you're afraid. He said one day you leave this world behind So live alive a fer fortuna amb el Blinding Lights i el 2020 Va treure l'After Hours, fins que el trobem el Save Your Tears. a més a més que el pots trobar també a les plataformes de vídeo de banda, amb el seu darrer treball discogràfic d'UNFM on a més a més doncs, també tens mitja hora de concert en directe en aquest cas fas directe, que és una passada, si l'escoltes jo crec que em faries bé en fer-ho per endavant tindrem a Calvin Harris, la Rosalía amb un dels èxits del 22 però abans ens anem ni més ni menys que amb tu, Blanquito Peli Rojo. Desvalenants en aquesta proposta que avança aquest any i que de fet va ser número 1 a la llista comandada per Jordi Quadras, és el britànic Ed Sheeran. Amb aquesta tan moguda es diu Shivers. Sona flashback. I, I never kissed him taste like yours Strawberries and I'm sending more És que ho té absolutament tot, aquesta cançó, la de Sant Esteve Sassobiras, la Rosalia, és el despatxal que escoltes a la ràdio musical més escoltada al país, et trobes a Flashback, i parlem del país, ara perquè arriba, un artista que és la seva primera cançó que sona aquí a Flashback, i és que, a més a més, és tot un virtuós de la música, perquè en només 5 anys ja tocava el piano i també ha estat... Sempre un gran seguidor fidel a la música clàssica. sense dubte, ho té tot ell, Roger Pedrós. És per això que és el moment de desvallar el que és, la seva primera cançó que extreu i que arriba directament a la sintonia de Flashback. Això es diu Dícam. Camino i no entenc Com hi ha camins que s'equivoquen per moments pel més el reflexe d'un anel que espera el pas del temps conscient que jo Donnis a travoltes, travoltes, tan so quí Quan vas marxar Flashback. Només èxits Let's go! Flashback. Són les tres. 3, 2, 1, go! Només All <laughs> Flashback. Don't you worry. Don't be, don't oh, be alright Thumbs up vibe Ready for the night Lit like a light About to take flight Say, say. Take it to the top, top, top like Ooh. We don't stop, stop, keep on moving, make it Ooh. Take a shot, shot, take a shot, take a Ooh. We gon' keep on doing what we do Cause everything will be Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Okay, okay This is how we do it, baby This is what we say It's a look at through your arm, say Don't you want Són unes quantes dècades de trajectòria musical però ni Black Eyed Peas, ni Shakira, ni David Quetta es baixen en cap moment del número 1 entre d'altres amb aquesta Don't You Worry per obrir no fora de música la sintonia de flashback que abans que arribin als Alba de Barça Am sobrino. Això serà cap a tres quarts abans però escoltem a uns que ens van ajudar molt en temps de confinament Els Stay Homes, això és to Play. make you dance. que ve amb Dim Uf. a un quart de cinc de la tarda Uf. el partit que tots estàvem esperant va de Barça, flashback, no t'ho perdis <ríe> el va de Barça existeix per alegrar-te els partits tortells del Barça i aquest dissabte juguem contra l'Elx al Camp Nou escolta'ns a partir de tres quarts de quatre de la tarda per escalfar el duel de duels Barça-Elx a flashback va de Barça amb el matí la mare que el va parir patrocinat per Estrella Damm i la xarxa Fort de Catalunya de, Alqué, de mi, Tietz, són de... una de les bandes joves amb més creixement dels últims anys. Creadors de hits com Hamaking, Menorca, amics ties i coneguts amb els amics de les arts o la dels Manolos amb els Manolos. De Tietz, omplen places i sales d'arreu del país amb el seu poc festiu urbà. Un directe fresc i alegre que presenta nous senzills com els ja publicats de l'U o Coco i que avancen el nou disc que sortirà el primer trimestre de 2023. Segueix de Tietz. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I to...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 Festival de la Velocidad a Barcelona. L'1 2 d'octubre al circuit. No et les l'Esfanatec GT World Challenge. Les carreres de jetes més importants del món. Ferrari, Lamborghini, McLaren. Valentino Rossi tornarà al circuit per primer cop competint sobre quatre rodes. Vine amb la família. Entrades amb descompte a festivaldelavelocidad.com Parking gratuït. Flashback. Mm -hmm. Tenim cap clara bosc la que mana. O sigui, fa així, no... Marques a noves, el que pensa. Con una destral. Destral. Oriol del Mau, el que fa la Uetes. Filadèlcia con Natilla. El Gran Germán. decisió de Girona, Monti Belli. Monti Libi. Doncs això, el Gran Germán. Si sí, amb aquesta fauna ens han donat el premi, Ràdio Associació, el millor programa de ràdio. Imagina't on arribaríem si fóssim gent normal. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 11 del migdia. Flashback, al matí i la mare que el va parir d'èxits. Barcelona 161. Barcelona Santa Coloma de Gramenet. Badalona Gavà, L'Hospitalet Sant Adrià de Besòs. Això és Territori Flashback. Escolta'ns a través dels assistents i altaveus intel·ligents. Alexa, Siri, Cortana, Google. Digue-li que la ràdio que vols escoltar és Flashback <fixi> Un èxit després de l'altra. Slash so. back, slash back, Flashback. La la la la, la la la la, la la la I'm not gonna change, not gonna change. I'm not I like that. You know where my mind is. Can't be tame. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I like that. Fuck him, I'm a wildcat Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy. I like productors més importants de la música electrònica, Tiesto, en col·laborar amb Carol Géna. Això que es diu Sa l'escoltes a Flashback i arriba, doncs, segurament el representant més important de la música urbana, perquè arriba aquí ni més ni menys que Pat Boni. Exigit, Titi me preguntó. So no lo creé yo, cabrón, la vibra del demo Es bien dominicana Hey, Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Hey, pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Hey, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda un Pa' un bien. VIP, un VIP Hey Saluden a ti, ti, a tirar un selfie. Seis chis. Ey, que sonrían la que a la metía en un VIP, un VIP. Ey. Salud en adquití, vamos a un selfie. Say cheese, que sonrían las que ellas de mí. Me gusta mucho la Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle, María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón. Uva, juega, juega bombón. La de Barcelona saca mi dicho tan cabrón yo debo que con mi corazón si se va con todas por mansión el día que me case, te envío la invitación muchacho deja eso ey titi me pregunto si tengo muchas novias muchas novias tengo una mañana otra ey, pero no hay por ti me pregunto si tengo muchas novias ey, ey muchas no Muchacho, ¿Para que tú quieres tanta novia? Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a ti vamos a tirarle un selfie. Say cheese, que sonríen las que ellas olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria para ti. Muchacho, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorar alma, pero no puedo. Pero no puedo. Eh, eh. Yo quisiera enamorar alma, pero no puedo. Pero no puedo. Solo yo no confío, yo no confío. Na, ni a mí mismo confío si quieres quedarte, hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, mucha quiero mi baby grapey, querer tener mi primo Janito, ay, y llevarse el crédito, ya más borrillo y quiero un totito y nadito, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, ey. uno nuevo, uno nuevo. Al tu amiga ya tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ay, me no te enamora de mí, No te enamora de mí. Soy yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hola, caso a tu amiga ya tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamoro de mí, no te enamoro de mí. No, soy yo soy así, ya, yeah. no quiero ser así. Flashback, Flashback. La radio no. oficial dels èxits. Hey, yo, Big Wave, night to the mic I'm all done JW My bestie and your bestie Sit down by the fire Your bestie says she want party Say so can we make these flames go higher Talking about hair now Aiko Aiko Ane Chokemo Fina Ane Chokemo Fina Ane, mofina, Ane. <sighs> Start my truck, let's all jump in. Here we go together Nice cool breeze, you big palm trees I tell you life don't get no better Talking about hey now, hey now, hey now Aiko, aiko, ane Choke mofina, anane Choke mofina, ane Hey <coughs> okay, yo, mama, angwele Step on dancing floor Hips be winding, detail rewinding Take it to the island way Hey okay, yo, baby, mama use one drop it pop it low now take you to the max now i'm in the small jam way i'm in this small jam way My bestie your bestie and stay by the fire your bestie say you so we one party to keep me make this flame go higher talking about hey now. Hey now. I'm a girl straight up right Hootie mama Make me party nonstop In a island banda. Swing those hips And back it up to me raga A chance for party ladies Do the doggie doggie I'm drumming island Reggae repping Blue, green and yellow We drumming and baby Make a slow wine for me baby Speakers pumping People jumping We drumming the island way Shout out to the good time crew All across the islands Grab your shoes Let me two by two And then we shine it bright like diamonds Talking about hair now Wind up, go down, wind up, go down Twist your body backward We go, we, we go, go, go left, left, we go right, right Turn it around and forward Wind up, go down again Wind up, go down, wind up, go down Twist your body backward back. We go left, left, we go right, right Turn it around and forward My bestie and your bestie Dance it by the fire Your bestie says you want party So can we make these flames go higher Talking about hey now, hey now, hey now, hey now.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 C'ho anà, die, die la cave, y este loco portier. Oi. que no olvidaré, porque sin ti nada no me sabe bien. Vuelan mariposas, ya no quedan rosa. de esas que en verano vele a la mas tú. Y esta noche, na, na, na, nada será igual, bailar sin ti no se sé va a bailar, la música no suena igual. Yeah, yeah. Volan farfalle sulle lampadine, a tratti come fosse la luce del sole. A miliardi de persones Vengo verso di te Hoy ja no vuelan mariposas Ja no quedan rosas El Down for One d'aquesta setmana la col·laboració entre l'intalià Sant Giovanni va fer fortuna amb les Sarfale i se les va endur a Sant Climent de Llobregat per col·laborar anitzant en això que es diu Mariposes Down for One en benefici d'Anna qui és ara mateix qui comanda la llista I més important a Catalunya. Seguirem ara mateix doncs entrant a la casa de Harry Styles <fixi> This is Harry Styles, and this is... Up, ...talking. Numbers exit. Harry Styles! Flashback. Things haven't been quite the same. they act like they forgot how to You'll even become worse Don't fight the Apple Eve Caught up in the in crowd Now you're in style and the winter gets cold and vo with your skin out city of sin it's a pity on the whim good girls going back the city's filled with them mommy took a bus trip now she got a bust out everybody ride her just like a bus route hell Mary to the city you're a virgin and jesus can't save you life starts when the church came in school graduated to the highlight ball players rap starts addicted to the limelight empty and may got you feeling like a champion the city never sleep better slip you We're ambient com obre el seu cor el Sant Feliuen Nil Moliner en un canal Llibertat sona de flashback I ara tot ple d'emocions perquè de seguida arriben els d'Alba de Barça des del Camp Nou contra l'Elx Només Amb Juan Sobrino flashback. Això sí, sí, de moment ens anem cap a Lleida perquè ja arriben doncs el Saxen i nova proposta la sensació en catalana, això que es diu De Lau, bona tarda Fer el gos un diumenge rostit sota el sol, anar la plaça jugant a futbol, al barri més carles que Jordi Pujol, però jo sol volia anar amb el cau al juliol. Veig com l'avi se'n va i em quedo més sol, al Barça guanyar imitar el Pau Gasol i fer el gest aquell tan guai del Ronaldinho i dir joder, pues vaya flor que tiene el niño. I ara el món està de lau, de lau, de lau. i me quedau helau. Añado, gritarle burro el del chulet, demanarle perdó Després surtí tota la nit y vayame el del chulet El sarri, sarri, sarri, sarri Pero el món està delàu, más alàu que un bacalao Porque a vida ve la chao Me he quedao sin colacao, que esta vida es acabao Llevo dos años cerrao Y ahora bailo sarri, sarri, sarri, sarri, cerrao Y ahora el món està delàu, delàu, de Y me he I quan tot sigui passat, passat, em diràs Que si et despertes aquí al costat et diré Que amb tu me'n vaig la guerra Si el món està cremant I quan tot sigui passat, passat, em diràs Però encara no hagi curat, cridarà Fem-nos salit o a ver què passa Una vez més Nos vamos I ara el món està de lau, de lau, de lau I me quedau elau You no know I'm jump up to the top of brown Think don't call me on my phone nice tea and I'll get my ping pong quarts de 4 de la tarda. D'aquí mitja hora juga el Barça, avui al Camp Nou. destinat per Estrella d'Am i la xarxa fort de Catalunya. Aquesta és la sintonia del va ba de Barça. Aquí comença el va ba de Barça amb el matí la mare que el va I, cunyats, avui a punt d'aquí una miqueta menys a mitja hora per retransmetre des del Camp Nou, cosa que és important perquè portem dos partits jugant a fora, sí. des del Camp Nou, un partit uh, contra, en aquest cas, l'Ells. I que vagi contra compte l'Ells, que vagi contra compte l'Ells. És a dir, val a la Champions vam palmar contra el Bayern, que és un equipàs, però a la Lliga, un, dos, tres, quatre. Portem quatre partits seguits, si traiem el del primer contra el Rayo, sí. golejant. Rael Societat, 1-4 a casa seva. Valladolid, 4-0 a casa Sevilla, 03 a casa seva i Cadis, 04 a casa seva. És a dir, que es prepari l'Ells, que vingui allò amb la cremeta posada... Sí, perquè... Noi... Perquè sortirà encetat avui del Camp Nou, l'Ells. Ui, ui, ui... Quan, ah. quan aneu tan sobrats... Sí, bueno, sortirà, normalment us afaiten, eh? Sortirà encetat, l'Ells. Ah. Estic molt trempat avui. Ai, molt per Espera, deixa'm saludar la gent que... Hola, Marques Casanova. Hola, què tal? Bona tarda. Deixa'm saludar la gent que també hi ha al Camp Nou. Hola, Marc Frigola... Hola, què tal, nois? Bona tarda. Què tal? Jordi Plans, com estàs? Hola, què tal? Com esteu? Bona tarda. Bona tarda. A veure, primer tot, ambient, quan falta una mica menys de mitja hora perquè comenci el partit, Frigola? Doncs mira, de moment, nois, avui l'entrada és una mica més pobra que els altres partits, però ara, mira, just ara mateix surten els jugadors del Barça Escalfa i ja veieu que la gent té ganes. Avui sí. molts nens, és horari de tarda, és horari infantil, i fa el típic dia aquell de, del ressol, Sí. que probablement a la tele ho veureu com al FIFA, eh? aquells partits que oh, sí. foten tanta ràbia per Ai, la televisió sí. però que aquí al Camp Nou es veuen molt bé els dorsals de la gent Va, sí. està bé. Escoltem una cosa, com pot ser que les, les càmeres de televisió, és a dir ahir, ahir vam fer al matí la Mare Calbavarí l'unboxing de l'iPhone 14 sí. que té unes càmeres sí. que, que, escolta, són pràcticament professionals, milions de megapixels.. però com pot ser que encara a la tele el futbol es vegi tan malament en horari eh, de tarda, quan, quan és d'hora sobretot tot, com, sí, sí. com pot ser que la camp, la, el món de la tecnologia no estigui tan evolucionat és a dir, no, no, no m'ho explico a, a més que a, avui d'acord que, que fa sol però està ennubolat és a dir, sí. no, no hi ha menys a la zona de Barcelona que estem nosaltres no hi ha aquell sol radiant que sí que fa que part de l'ombra que fa la graderia, quedi un contrast molt bèstia entre la part que està en ombra i la part que no, i per tant la càmera li costi agafar uns colors macos. Totalment. No? Però és cert ara que... Ara mateix se... no. Ah, que no? Que no hi ha sol, ara, tampoc? Ara mateix no, però, però quan hem arribat sí que hi havia el ressol aquell que hem fet el comentari amb Jordi Plans. Ostres, típic partit del FIFA avui, eh? Ah, sí. Típic, típic del FIFA. De, del ressol aquest. Sí, Bé, sí. ara ens hi posem. Va de Barça. Abans... Alineacions Amb què surt l'Ellge avui, Marc? Miram amb un portaràs, que és l'Edgar Badia sí. Amb una defensa que la fan Palacios, Verdú, Vigas i Clerc camisa del camp per Raül Guti, Donali Gumbau, ex del Barça I al davant, Tete Morente, que té nom de Bailaoro un <laughs> Absolutament <Famenca>. Lucas Boyer <laughs> i Fidel A veure, Jordi Plans, amb què surt el Barça avui Després de dos partits consecutius fora de casa En el seu retorn al Camp Nou doncs mira, hi ha alguna altra sorpresa. La porteria Ter Stegen, defensa de 4 per Condé, Araujo, Eric García i Valdez mig del camp per Frenkie de Jong. Avui no hi és Busquets. Juga Franke, Sia i Pedri al seu costat. I al davant, a l'esquerra Memphis, a la dreta Dembélé i a la punta Robert Lewandowski. Que estrany no jugar Rafinha, no, no. no jugar Busquets, que podria ser no. normal perquè és un partit de, més de descans. Uh, I jugar Kessier, que em fa molta il·lusió perquè aquest jugador l'hem vist ben poc, sí. però crec que els cops que l'hem vist ha agradat més que no pas ha desagradat. Tothom uh, sí. té com una sospita amb de que no saben ben bé què carai fa a Barcelona, sí. però tampoc no li hem vist coses <laughs> molt mal fetes, a, a sí és. Exacte, exacte. Vull dir que, no sé, jo tinc no, ganes i... veure què sí eh? Sí. I l'altre dia contra el Bayern sí que és cert que el partit ja estava una mica trencat i, bueno, hi havia bueno, molts jugadors cansats, però el tio va sortir i no va fer malament, eh? Que sí, que sí, que jo tinc moltes ganes de veure què sí avui. I a mi em sota també de l'alineació un altre cop Jordi Alba a la banqueta. És a dir, eh, no sí, va sí. jugar al partit del Bayern, que això ja devia de ser un cop per ell, perquè va jugar Marcos Alonso, que no sí. portava ni cinc minuts eh, amb la samarreta del Barça. Sí. I avui que torna a la Lliga torna a jugar a Valde per tant no sé com s'ho estarà agafant això de Jordi Alba no sé jo crec que està una deu estar una miqueta emprenyat va, en fi veurem què tal ho fa Valde veurem què tal ho fa que en aquest primer partit que deu ser titular de la temporada del Barça i veurem també Memphis sí? que també deu a veure, ser titular per primera vegada en un partit de Lliga i que bueno no sé si la no sé si setmana passada contra el, del... el Cadis. no? Ser dia el dia del Cádiz crec que va jugar sí, sí, el Cadis va ser titular sí, és veritat sí senyor, sí senyor. 15.51 minuts de la tarda Escolta de les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. A flashback va de Barça, amb vol matí i la vara que el va parir podeu viure aquest partit a Esportium Catalunya, en qualsevol dels locals Esportium de Catalunya, podreu apostar a aquest o qualsevol altre partit, trobareu tots els esports perquè feu les vostres apostes Aproveu-vos al local Esportium Catalunya que tingueu més a prop i gaudiu del partit Esportium Catalunya, juga de manera responsable i només si ets major d'edat. I per cert, parlant d'una altra cosa, ara tornarem al Barça Sí. Frigola, sí. com triomfa la cançó de Quevedo, als mapariturs, eh? <laughs> home, home, de tot que per avall, eh? Hòstia, Hem d'agrair a la gent que va ser ahir a Collbató, va a Peritur d'aquests eh, amb molta gent i a més a més, sí, sí. on la gent estava especialment inspirada, eh? Sí. Hi havia bon rollo eh? Hi havia molt bon rollo sí. i la gent eh, saltava bastant. Sí? sí Hi havia sí. màgia ahir, eh? Sí, jo penso que sí. Penso que va ser un gran vaperitur. Saps allò que et canten totes les cançons? Sí. Doncs això va passar home, ahir. Home, sí, sí. està molt bé això. Ah, avui una altra festa flashback, en aquest cas a, a Rubí, a partir de dos Avui d'hora, dos quarts onze de la nit Rubí, A Rubí Flashback és això, música, futbol, festes bueno, bé. Bàsicament bon rotllo Clar, Bàsicament sí, bon rotllo home. Benvinguts eh, al Va de Barça Estàs escoltant Va de Barça Molt bé ha aparegut Aquí Sergi Norberto pot muntar la contra el Barça S'ha rajat així de si sí, sí, sí. <laughs> El futbol a l'estil flashback Superofertes a Fort Covessa amb entrega immediata Sí, sí, ho has escoltat bé Fort amb entrega immediata Però afanya't, les unitats són limitades Vina a Covessa i estrena el teu fort amb 5 anys de garantia Descobreix el nostre estoc a Covessa Badalona, Mataró i Mollet Covessa Terrassa, Martorell i Sant Cugat Covessa Girona, Blanes i Montràs Recorda, si vols un fort Tensa en Covessa Ei, com va, Com et dius? Tenim un nom que el sap tothom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 Putro, thank In English. Oh. Is dream coms. Estás va de marça, amb el Matí i la mare que el va parir. This is my station. La ràdio musical de Catalunya. Sí, d'acord, fas molt bé d'escoltar-nos des de radioflashback.cat o des del teu smartphone. Però has provat d'escoltar-nos per la ràdio? Eh? Girona, 10.7. Puigcerdà, 96.1. Olot, 92.9. Manresa, 99.8. Pic, 93.2. Ripoll, 91.0. Radio Flashback, allà on vagis, allà on siguis. Carles Pérez, el que presenta. Qu Espera que, a que esperin que... Clara Bosch, la que mana. O sigui, fa així, pup, no, prrrr. Casanovas, el que pensa. Con una destral. Destral. Oriol del Mau, el que fa la Uetes. Filadèlgia con Natilla. El Gran germà. Oh, L'edició de Girona, sí. Monti Belli. Monti Libi. Doncs això, el Gran Germán. Si amb aquesta fauna som el programa matinal més escoltat del país. Imagina't on arribaríem si fóssim gent normal. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 11 del migdia. Flashback, al matí i la mare que el va parir. Hola, sóc l'Adrià de la Pegatina i us vull dir que escolto els partits el Va de Barça amb el matí i la mare que el va parir Va de Barça amb el matí i la mare que el va parir Bona tarda, què tal, com esteu? Esteu escoltant Radio Flashback, una tarda més, un dissabte més aquí, l'equip del matí, la mare del el i els cunyats, el Marc Frigola Hola Frigola, des del Camp Nou Què tal, nois? Tal? I el Jordi Plans, hola Plans, des del Camp Nou Hola, també. què tal, com esteu? Es va omplir mica mic en Barça que va fent exercicis d'escalfament amb aquesta samarreta de l'escalfament que sí. és, és molt curiós perquè és, és com una samarreta hòstia, tipus de l'iniana perquè té com un trencadís molt bèstia blau i grana, però que posa les paraules culer i altres paraules en aquesta samarreta. Us agrada perquè la trobo horrorosa, nois? Aquesta molt, o sigui, molt horrorosa, però Bahama. saps quina és horrorosa de veritat? Quina? La descalfament de la samarreta blanca, que porta com un Jackson Pollock així de color blanc ai, blau i grana, sí. que és tota blanca i sí. porta com esquitxos blaus i, ah. i granes. Queda fatal la combinació. Tipo Atlético de Madrid no sé quan era... Exacte, sí, sí, sí, sí. Una, sí. Samarreta una samarreta, no una samarreta xi. és un bueno, perquè crec que Nike fan servir els mateixos patrons per determinar samarretes, no? Per uh, tots els equips, no? cert, què en penseu? Plans frigola. Ah, uh, que clar, aquesta semana hem sabut que la tercera equipació o segona, segona equipació la segona saps? de l'any que ve. de l'any que ve serà absolutament blanca. Què tal? Ai, no? mi, jo crec que no dista gaire de la que tenim ara, ara que és gris, xi un gris lleig, de l'any que ve serà un blanc també, que, bueno, doncs, penso que està bé, així per fer una mica de canvi a mi no em suposa un, un esglai, diguem, anar de, anar de color blanc vull dir, inicialment el Barça havia anat blanc per tant, eh, no, no és una cosa que em preocupi molt. I tu, Friol? Un fricolà? dels últims jugadors del Barça que havia anat de blanc era Johan Cruyff per eh, tant, veritat. escolta, a mi, a mi també em, em posa una mica calent, no? Sí, sí. I és, és la samarreta blanca i en principi bueno, la, la de Cruyff era amb els pantalons de color blau. Ah. Jo aquesta combinació la, la veig bé. I mira aquesta setmana la, la creativitat del va de Barça del sí. partit, sí, posa blanc conó, no, el futur és culer sí. i arran d'això hem rebut molts comentaris. Ah, sí? Quins? Què diu sí, Mira, per exemple, el Núria ens diu jo mai, mai, mai vull de blanc, el sí. mai en majúscula el Javier ens diu, jo amb el blanc l'únic que faig és netejar-me el cul oh, oh, Fabulós. Fabulós. I, i en Paco diu, com us diria el vostre amic creixell, si sí. anem de blanc me la tallo i em faig monja. Sí, sí. I arrel d'això el que hem fet és obrir una enquesta al nostre Instagram, a Robava de Barca, on nos oh, preguntem vale, molts ens heu respost què? Us agrada o no us agrada i la gent si vol que entri i que respondgui. Val. Perfecte. Doncs usarà la samarreta la segona de l'any que ve que és absolutament blanca sense la creu, eh? Absolutament blanca. Parlant de Creixell, avui a la mitja part Jaume Creixell, Aquí el va de Barça donar la seva opinió, grande, sí, segur. Parcer, som a Twitch, eh? hola Twitch, què tal? Basta, com esteu? Twitch. Canal què Flashback tal? oficial on podreu veure l'estudi i també podreu veure la cabina de retransmissions al Camp Nou on hi ha el Marc Frigola i el Jordi Plans. Venem sí. a fer un repas de les notícies d'aquesta setmana que ens han del, del tema futbolístic que ens han creat l'atenció, per exemple... Què passa amb la polèmica de les celebracions de Vinícius quan marca un bueno, gol? No sé si ha polèmica ha hi ha? Home, doncs que Vinícius ara, aquesta temporada, ha decidit celebrar els gols fent una mica de ballaruca, una mica de samba. Ah, sí, ho vaig veure l'altre dia, malauradament. Ah, I clar, això hi ha molta gent que ho interpreta com una mofa al rival, com una falta de respecte. Per exemple, l'altre dia amb el Mallorca, que guanyaven 4-1, si no m'equivoco. Sí. Doncs clar, aquestes històries a vegades no es posen gaire bé als altres jugadors. Ah, I el que ha passat és que fins i tot ha sortit Coque, que aquest diumenge jugant al derbi al camp de l Atlético. Atlético Real Madrid, al ah, Metropolitano, sí. i Coque ha dit que si Vinicius marca i fa aquest ball, passaran coses al camp, no com incitar una Ai. mica a que, a que passin aquestes coses, no? També hi ha hagut el... el... El president de l'Associació Espanyola de Gent de Futbolistes que ha dit que Vinícius deixi de fer el Mico a ser terreny oi, de joc oi, oi. i el que ha passat és que la majoria de jugadors brasilers, entre ells Neymar, Pelé o Rafinha, mateix del Barça sí. han donat mostres de suport a Vinícius penjant imatges dels balls de Vinícius al seu Instagram o declarant que escolta, que el futbol també toca passar-s'ho bé i que cadascú ho celebri com vulgui. Per tant, estrem atents si eh, marca Vinícius demà al Metropolitano, si hi ha ball o no i fins i tot avui si Rafinha eh, que en serà oh, que no està l'11 inicial no, no està l'11 però jo crec que pot no, ser que però... surti a la segona si part si surt i fa un gol ves que no ho eh, celebré també ballant donant suport a sí, Però a veure. A Vinícius. Però que és del Madrid, Vinícius. Bueno, però és que sí, Rafinha, uh, corta-te, xato. Ja, ja, ja entenc, eh, que, que Neymar ja no juga al Barça, però Neymar fa poques hores ha tuitejat dient qui no té ganes ara de que marqui Vinícius demà, al Metropolitano. Per tant... Eh... Sí, però, per tant, clar, però Neymar, ojo, perquè està dient que passin coses al Metropolitano i com, com ha dit Coque. Sí, sí, clar. que passa que jo aquí m'he de situar i em situo al costat de Neymar i de Vinícius. De Vinícius és dir, que cadascú faci el que vulgui amb respecte, jo crec que ballar tampoc no és una cosa uh, ofensiva per ningú, i molt Totalment. menys el que diu Coque, un capital atlètico de Madrid que inciti a la gent a que pugui passar coses si Vinícius celebra un gol de la forma que ell vulgui. O sigui, jo trobo molt més uh, faltant el silenci que va fer Raül al Camp Nou, Ah, que callar, callar el Camp Nou. A l'afició, que no pas un jugador que celebra un gol ballant. Ho trobo perfecte. Jo l'altre dia vaig veure... Bueno, no sé, Frigola o Plans, què n'opineu d'això del ball de Vinícius mm -hmm. quan marca els seus gols? A mi em sembla bé. Ronaldinho era samba, també. I jo ah, soc ma. molt fan de Ronaldinho, sí. ja ho sabeu. Jo quan Ronaldinho ballava, a mi m'agradava. I mira, que el faci Vinícius, evidentment, és del Madrid i fa ràbia, però... Què vols que et digui? Que balli, jo, que s'ho passi recordo, Us en recordeu d'un partit d'un Puyol sí? Agafa a Tiago, a i a Alves I els diu, aquí no es balla aquí Us no es recordeu d'això, aquella sí. imatge? Sí, sí. Bueno, és que Xavi, de fet, en roda de premsa Ahir, el que va dir és bueno, Mira, que cadascú faci el que vulgui diu Però jo, per celebrar un gol M'abraçava els meus companys, com volem I tampoc cal mira, anar provocant a la gent És cert És que és que jo t'ho prometo cada tu ets altra... contrari a que ballin, no, Carles? No, a veure, no, no, és a dir, no, no, no no contrari a que ballin, només faltaria vale. però, però, però... però Et sobra, potser? A, a veure, que cadascú faci el que vulgui Jo l'altre vaig veure el partit contra el Mallorca marca Vinícius sí, i sí. Vinícius, el que li surt, com a tothom és, uh, clar, és un moment que crec que va, va ser el gol del 2-1 o així. Sí. I crec, que eh? Diria. I aleshores el que li surt és abraçar-se amb els seus companys, etc que a mi em sembla, doncs, perfecte. Vull dir, I després anaven, se n'anaven cap, cap al mig del camp per fer, per perseguir el partit i Vinícius torna al corna, torna al corna, ah. ah. i llavors davant de la càmera... Com que s'ho ha deixat, això. Fa aquest ball uh, absolutament ridícul. Ja. És a dir, a veure... Jo que cadascú faci el que vulgui, però em sí, sembla una sí, sí. impostat. És a dir, el que feia Ronaldinho... És a dir, Ronaldinho va arribar al Camp Nou, primer dia, presentació, fent el senyal aquest de Hawaïà, sur sí, surfero. del, del oh, surfero, surfero, rient. Mama. O sigui, va, va arribar ballant. Sí, és a dir, sí, Ronaldinho sí, sí. era un home que vivia ballant. Bueno, de fet el vam perdre per això, sí, perquè, perquè, ballava perquè ballava massa. <laughs> perquè ballava massa vale? Però vivia ballant. I jo ja entenc, els brasilers i tal. Bé, bueno, sí, sí, els catalans no tots som com Jordi Pujol, m'enteneu o no? És a dir, no els no, brasilers, cadascú... Per jo, desgràcia. Per... <laughs> <laughs> ja, jo sóc fan de que cadascú foti el que li surti. I crec que Vinicius Vinícius fa, a vegades s'ho fa venir. Ja. És a dir, tampoc conec ja, l'entorn ja del, del Real Madrid, però Ronaldinho um, o fins i tot Romario anant més, més cap als anys 90 i tal. Eren gent que, que hòstia... Que és, que, és que els tius Respiraven i ben... alegria, no? Res... Exacte. Juerga. Jo a Vinícius no li veig aquesta alegria, li veig molt menys, segurament perquè va entrar amb mal peu al Madrid, va entrar de sabent una mica i ara... Eh, a... Ara sí, ara, ara, ara, ara, ara sí. Eh? Ara, però, però, hòstia, el trobo una mica impostat al Vall de Vinícius Jo escoltava l'altre dia una reflexió d'una persona Que és que es passen els, entren els entrenadors de futbol base La vida intentant que els jugadors no facin el tonto sobre la gespa Total. I que quan hi hagi un gol, doncs el celebrin amb el seu company Amb el que li ha fet la passada I sí. diu, en canvi, clar, quan els nens veuen això Que si Cristiano fa el suu aquest sí. Bueno, i el, el FIFA, sí, el FIFA tot clar, el dia estan fent celebracions Doncs que és molt difícil sí, sí. després poder ordenar el cervell d'aquests nens es que cuinsena de futbol amb coses que sin el futbol només. Clara, és que a Milk, exacte, el que potser em molesta és la, o sigui, Griezmann quan estava al Barça també feien unes xorrades sí, aquells valls sí, del Fortnite, sí, sí, sí. uns valls de Fortnite que a mi sí. me sembla una, o sigui, autèntiques uh, tonteries perquè sembla que t'ho portis preparat, sembla que vulguis marcar el gol per fer el ball No, no, tio, no, dir, sí, marca sí, per no. marcar. Ah. T'ho portes tan preparat Està tan impostat És tan poc espontani Que a mi em dóna pel sac Què volu que hi digui A mi que el Griezmann sí. fes allò Em donava molt pel sac Ara Jo estic molt amb tu, Carles Quan Ronaldo fa al su Ronaldo ja és un xulo Ja li va És a dir Estic més pel <laughs> su <laughs> del Ronaldo Que li surt natural Perquè és un xulo el... Soc un xulo i soc natural Que el ball de Griezmann Que el ball de Griezmann, no? el ball de Griezmann? Hòstia Un tio absolutment gris com el seu nom indica. Sí, sí. un di sí. que tu li fes una entrevista i tenia cara de'cim passat. Uh, aquest di ara, ara se'n fica fum. Un... O sigui, tu ets simpàtic o ets, un, o, ets un, o ets una persona gris. Aleshores o impostat, hòstia, una clar. mica una mica exacta, una mica de coherència i sobretot no, això i a més, més la impostncia. Tots els que estem avui aquí, tots hem jugat a futbol en algun moment o en un altre. Quan algun rival se't fotia ballar al camp, o sigui, la següent jugada l'aixecaves. Totalment, ah, totalment, totalment, totalment d'acord. Sí, perquè fotia ràbia, i la, i la primera que tenies el teu volava. I per tant, a mi em fa ràbia. I també diré, no és el mateix fer un ball a casa, l'altre dia Vinicius sí. ho fa el Bernabéu, que fer-ho, per exemple, al Metropolitano. És a dir, ara, ara si Vinicius fa el ball al Metropolitano, hi ha qui, i dic hi ha qui, eh? no sí, dic que sí, estigui sí, justificat. Sí. hi ha qui ho pot veure com una provocació. I, I pot ser que estigui provocant, però el que passa que també la gent ha de tenir cervell, no? I, bueno, uh, que puguin passar coses, clar, passar sona coses molt malament. Molt malament, és a dir, coque sí, no clar. ha estat bé amb aquestes declaracions. I menys que ets el capità de l'equip. Jo entenc que et bulli la sang, eh? Sí, sí, jo, jo, jo sobre la sí, Gispa sí. el voldria matar, segur, sí. no tinc cap dubte. El que passa que, uh, vist des de fora, home, doncs que cadascú fàcil el que vulgui. El que pot fer millor l'Atlètico de Madrid és que demà guanyi 400. 0, o quatre bon i Cavalli i Vinicius. Tan de bo, tan de bo perquè Però, clar, mira, la vegada que vaig anar i el Politano jo... ja va passar. Sí, ja amb, va passar. amb Gerard Moreno. Sí, és veritat. recordeu aquesta temporada? Sí. És sí, que Gerard Moreno s'estira les orelles i treu la llengua per, per dedicar-ho a les seves filles. Sí, sí, sí. I ho va fer el Metropolitano i la gent del Metropolitano es va emprenyar moltíssim. Fins i tot li van tirar alguna cosa Val. al camp. Però, dir, però, però, però Moreno també ha de saber on està i que si fa Clar. això pot, pot, pot causar la confusió. Vull dir que és normal. Clar, però, però no és normal. No, Piqué que gent... va feina la maneta al Bernabeu. Vull dir, també... Saps què vull sí, dir? Sí, però és del Barça. Piqué del Barça Blanze. Eh? Piqué és del Barça. I dir? això canvia les coses. No, no, perdona. I Joan el que va ser això era la Copa del Rei sí, i ama. crec que no hi havia aficions del Madrid, ni havia del Betis, diria. exacte. Però, però jo Gaspard amb la bufanda també tela. Home, i tant. Ah, oi, ah, la gespa del Bernabéu va celebrar-ho. Sí, però veure, Piqué, a veure, una cosa... Hòstia, el que va amb la samarreta... A fer, mira, és que si Vinícius es fa un petó a l'escut del sí. Madrid, ho trobo a l'estadi metropolitano, ho trobo... Em sembla menys greu, tu, perquè sí? és una cosa més espontària. Sí, sí. Jo no trobo greu res de les dues coses. Que a mi... Hòstia, que se't fotia ballar a un metre d'un espectador del teu etern rival, com és l'Atlético doncs, és que té tot el dret del món jo em moriria de ràbia n'estic segur, jo vaig anar a, a, a Cornellà al Prat i ens fa vegades segons quins gestos sí, va, sí. A, a, et vull la sang però s'ha sí. guanyat el dret de poder-ho fer. Igual que Vinícius, demà, que balli i fàcil que vulgui. Sí, però, sí, però, bueno, el cas de Piqué també és una mica estrany perquè Piqué, ja venim, i la història de Piqué amb l'Espanyol sí, és, és llarga. Llarga, llarga. a Piqué, evidentment, no ha estat... Piqué no piqué no està bé en moltes facetes de la seva vida. I una d'aquestes facetes és quan juga a l'estall espanyol. La